Február 28-a van, nincs több nap februárban, holnap már március lesz. A mai nappal együtt még 35 nap van a választásokig, tehát közben elkezdődött egy másik időszámítás a háborúval kapcsolatban, vagy inkább a háború miatt, Van nagyjából 7 vagy nyolc percünk, azzal töltjük, amivel szeretnénk. A mai műsor egyébként többé-kevésbé betelt, mint hogy a további napok is. Félig derült ég, két-három fok van egyébként. Ez a kejfejjáncsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 10-nak nem felették a kísérleti műsor. Minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Tilki Attila lesz az első vendég a Fidesz Országgyűlési Képviselője Kelet-Magyarország Ukrajna Hét óra negyven körül Hegymegi Istvánt kapcsolom aki tegnap egy lakossági fórumon került vagy más miatta került furcsa helyzetbe egy felfüggesztett dk önkormányzati képviselő, aki összetűzésbe került a, az ellenzék Országgyűlési képviselőjelöltjével, aki egyértelmű tette, hogy a jobbik pacsoraiba ül be, hogy mi fog ebből kiderülni, nagyjából 8 órára dől el. 8 óra után iratismertetésre kerül sor, hogy aztán fél 9-től 6 házi ákos, aki éppen valamiféle közmunkán van, ám, aztán egy kertészetben majd elmondja, lesz a vendég, és gondolom, hogy valamikor 9 és 4-10 között vége van a műsornak. Inkább székelykáposzta lesz a mai műsor, mint kaszinótojás tojás. 061, 712, 42, nagyjából 5 percen át, bármi, amivel kapcsolatban önök ne akarnak nyilatkozni. Öreget, Nekem csak egy kérdése lenne, azt mondta, hogy hétfőn tudjuk, hogy hova horvátba. horvácsba. Hát az előbbi ismertetésben. Előbbi... Hát a, a hadháziákos féle történet az ezzel van sajnos összefüggésben. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, és a kérdése teljesen jogos. Nekem elő van készítve egy SMS nagyjából fél kilencre. Az SMS így szól, de nagyon jót kérdezett, tehát így szól. Azt mondja, nem lett, azt mondja, jó reggelt, akkor elköszönök. Nem lett elegáns a vége, fialajános. János. Hát tulajdonképpen sajnálom. Mit sajnál? Hát, hogy mit sajnálok? Hát gondolom azt, ami történt, és aminek ez lett az eredménye. Nem tudom. Nem, nem tudom elképzelni, feltételezem, hogy igazmondásával van kapcsolatban, de, de tényleg nem tudom, hogy hát eddig-eddig. Amit eddig mondtak, az ezt nem indokolja. Bár amit ő mondott eddig, az nem indokolja ezt. Hát, tényleg... De akkor rendelkezésre kellett volna állni a pénteken? Igen, az egyértelmű. Néze, a 444.20 szerint én voltam az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, de most úgy tűnik, hogy a 2022-es országgyűlési választás sokkal nagyobb pusztítást végez. Ja, Istenem, hát igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Vár. 061, 712.42, de hát ha már felolvastam, akkor el is küldöm. Elküldöm. 061, 712.42 először. Az igazság, de ezt majd elmondom menet közben, hogy Tilki Attila itteni szereplése, ha bár az ukrajnai konfliktussal van összefüggésben, nem lehetett volna az ugói konfliktus nélkül. 061 712 42 másodszor kaptam választ is. 712 42 senki többet? Horváth Csaba is most csak a válaszomat olvasom föl. Feltételezem, nem folytatjuk. Engem még nem hoztak abba a helyzetbe, hogy egy még el nem hangzott interjútól tegyék függővé a folytatást. Elküldve. mi van, és érdeklődő zugló felől, önnek nem kell tudnia, de nekem hosszú együttműködésem volt zuglóval az önkormányzattal, és ez még Papság Ferenc idején kezdődött, közben ideiglenes lakos is lettem ott a barátném okán, és szóba került, hogy ő nem régen ott egy családi esemény kapcsán, mármint hogy Kelet-Magyarországon, ahol ön országgyűlési képviselő volt, és felvetődött az, hogy beszélgessünk, mármint, hogy ön és én, okay. és akkor mondtam a papcsáknak, szíves elnézést a Ferinek, hogy, hogy ha megpróbál összehozni bennünket, azt megköszönöm, megpróbálta, és Sikerült, Sikerült, Itt van, őszintén sajnálom az apropót. Tilki Attila, aki Kisvárdán született, 1967. május 9-én, magyar politikus, 99-ben lépett be a Fidesz Magyar Polgári Pártba, volt a Fejl Gyarmati városi szervezet elnöke, az önkormányzati tagozat megyei elnöke, 2016, 2006 és 14 között polgármester, 2006-tól szabolcs már Bereg megye Fidesz elnöke, 2006 között Szaboyszat már Bereg megye tizedik a Fehér Gyarmad központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője, és most is egyéni képviselő, indul a 2022-es választásokon? Vagy választáson? Igen, indulok. Nagy valószínűség Igen. szerint az aktuál politika az többé-kevésbé itt véget ért. Miután megegyeztünk abban, hogy ő lesz az első vendége a Kejfej Jancsinak, elmerültem a Facebook oldalában, és azt láttam a Facebook oldalak kapcsán, hogy ahogy korábban másokból, most az ukrajnai válság, vagy az orosz-ukrán háború miatt, hát nem üresek a napjai. Igen, hát olyan választókerület, ahol szegyölési képviselője vagyok a 88 településből, és ebből a 88 településből 24 közvetlenül határos Kárpátaljával elnézést, több határátkelőhely található a térségemben. Záhony, vasúti határátkelőhely, Lónya, a barabás közúti kis határátkelőhely, a közúti nagy határ és Tiszab egy közúti nagy határ. Tehát adott a feladat egyértelmű, hogy azt kell csinálnom. Egyértelmű, hogy mit kell csinálnia, mert Egyetem, mindere, egyetem, sok a felkészületett korábban e, arra, ami most van, arra hogyan készül fel az ember, vagy ha nem készül fel, honnan tudja, hogy mi a dolga? Igen, igen, hát nem fogalmaztam pontosan, Egyetem azt kell csinálnom, hogy ahol baj van, ott legyek, és ugye ahogy hallottuk a hírekből, hogy kitört a háború, akkor automatikusan megfogalmazódott az emberben az a kérdés, hogy hogy mi lesz itt, és vélhetően a határátkelő helyre érkezni fognak az emberek. És álljunk meg a... még egy pillanatra ott, nem. hogy még nincsen. Nem tört ki a háború. Önnek volt-e bármilyen sejtése arról, ami azóta már múlt idő? Mármint, hogy fognak lenni emberek? Nem. Hogy egyáltalán mi fog történni, hiszen az, ami most hát nem, zajlik, nem, az nem. azért az emberi fantázia alapján biztos, hogy elképzelhető, de a valóság mégis fölülmúlja azt. Alapvetően egyébként érzelmileg múlja fölül, de a részleteit tekintve is, de az érzelmi része lesz az, amitől az embernek párás lesz a szeme, amitől az ember egyébként nem tudja úgy objektíven követni az eseményeket, mint ahogy egyébként más dolgok kapcsán talán tudja. Sejtette előre, vagy mit sejtett abból, ami azóta bekövetkezett? Ugye az, hogy a háború ki fog törni, vagy sem, azt azért a, a hírekben különböző fejtegetések, elméletek fogalmazottak meg. Nyilván ugye a legfontosabb érdekünk az, hogy béke legyen, és minél hamarabb rendeződjön a konfliktus. Tehát nem számolt egy egy átlagán, mert nem számol ezzel, hogy kitörött a háború, vagy nem akar számolni ezzel, de amit megtörtént, akkor, a, a, akkor tovább kell gondolni, hogy akkor mi várható. Az evidens volt -e az ön számára, hogyha kitör a háború, akkor menekültek lesznek, vagy menekült áradat lesz, a kettő közötti különbséget is zongorázni lehet? Hát természetesen nem evidens, de mivel az ember figyeli a híreket, és bárhol Európában vagy világban konfliktus van, akkor, akkor mindenütt elindul egyfajta menekült hullám szomszédos országok irányába, tehát józan parasztés ellenézést a kifejezését, bárható volt, hogy lesz valami. Hány határ kerül hely van ebben a körzetben Ukrajna irányába? Öt. Mind az öt üzemel? Igen, mindezőt. mind az öt. Mind az 5-24 órán át üzemel? Ugye, úgy fogalmaztam az előbb, hogy van két kis határ, ez lónya és baravás, ami korábban nem működött egész napos nyitváltatással, most igen, most 24 órában működik mindegyik. Az, hogy ezek a határátkerők hogy működnek hétköznapokban, és hogy működnek most, azt megpróbálná érzékeltetni? Ha a hétköznapokon, mondjuk Barabás és Lújjánál maradva, bezárt délután 4 órakor, a helyiek megszokták, a határ két oldalán élő emberek megszokták, és alkalmazkodnak hozzá, és nincs forgalom. A nagy határon folyamatosan forgalom van, nyilván itt ugye egy átlag időszakban, nyáron sokkal nagyobb a forgalom, mert egyébként aki Európában jön nyaralni, mondjuk Ukrajnából, az most már a, elsősorban a de regsor annyi határ átkemű jön át, hiszen az autópálya közelsége miatt a gps tehát egy Minden napokban egy átlag... Az átlagos e határforgalmat alapvetően mi befolyásolja? E rokonlátogatás, munka, idegenforgalom egyéb, vagy mindegyik? E elsősorban a rokonlátogatás e és az ünnepek, hiszen kárpátai lakosságának egy jelentős része Európa szinte valamennyi országában Dolgozik és munkát vállal. Tehát amikor uh, uh, itt ortodox Alapvetően és, merre? Uh, uh, az ortodox, uh, Merre? Hát Portugáliától megkezdve Csehország a elsődleges szélpont. Tehát aki Budapest felől autópályán jön a hármason ebbe az irányba, és Csenencáma autót lát, az nem feltétlenül cseh turistát jelent, hanem um, ukrajnai, kárpátalja és belső ukrajnai munkavállalók. Ennek van valami speciális oka Csehországnak? A történelmi múlt, hiszen a két uh, uh, háború közötti időszakban, ugye a Kárpátalja az Csehországhoz tartozott. Uh -huh. Tehát uh, a Csehér a nevezik, nevezik is így meg is különböztetik. Tehát, uh, hogy benne van a, a tudatokban. Visszatérve az ortodox ünnepekre elnézést, vegyük olyba, hogy ez egy ja. volt. A, tehát ortodox ünnepekre, ortodox ünnepekre igen nagy számban érkeznek. Tehát a, az igazi nagy roham az a karácsonykor, a keresztény karácsonykor, tehát a, a, a mi karácsonyunk szerint, elsősorban a kárpátaiak, és utána a, a ortodox karácsony, a ortodox e, húsvét, e, a, a mi húsvétünk, tehát a, elsősorban ezekre a e, egyházi ünnepeknél van a legnagyobb mozgás altánok. És utána jön a turizmus. A Azt el, hogy maga a határcsaládokat mennyiben választ el, tehát amennyiben családlátogatás van, az egy normális hétköznapon mit jelent, hogy a családnak az egyik része az Kárpát-Ukrajnában él a másik Magyarországon, vagy pontosabban mire gondolt? A szomszédban, szomszédban vagyok, tehát itt nagyon sok településen élnek kárpátai gyökerekkel rendelkező emberek, és dolgoznak itt. Akár tíz vagy 20 éve tanítanak iskolában, orvos mondjuk egy kórházban, háziorvos egy, háziorvosi rendelőben, de a szüleiként élnek, tehát, tehát, tehát ő innen viszonylag egyszerűen vissza gyorsan haza tud jönni a szüleihez, tehát nem költöznek ide, hanem a szülők azok maradnak otthon. Megragadom az alkalmat, hogy van egy idegen vezetőm a ha idegen abban nincs semmi pejoratív. Olyat is kérdezzek, amit biztos tudnom kéne, de ez most nem az a pillanat, hogy itt szabadkozzak, hogy Ukrajna és Magyarország vonatkozásában a kettős állampolgárságot, ha lefedné, hogy az hogyan működik? Ahogy említette a felvezetőben, ahogy beszélgettük, az elején én voltam polgármester is Fehérgyalmaton 8 évig, és ugye az állampolgárságról szóló döntésünk értelmében az eskütételni a esküt legtöbb, legtöbbször a polgármester lesz részt. Uh -huh. ő, ő, ő olvassa fel az eskü szövegét, tehát személyes tapasztalatot tudok mondani, hogy a, a, nálam természetesen 99%-ban abszolút magyarok és Kárpátalja tették le az esküt. Ukrajnában létezik-e kettős állampolgárság? A tudomásom szerint van, de igazából nem beszélnek róla. Hát ugye amit a hírekben is tudunk olvasni, hogy ugye azt mondják, hogy a, a kormányban is van több kettős állampolgár. Oké, okay, de amit mond, az azt jelenti, hogy ha valaki itt fölveszi a magyar állampolgárságot, akkor azt Ukrajnában le kell, hogy tagadja? Hát... <haz> <haz> Öhm, nem olyan semmi, olyan, hogy az ügyvédje jelenik be, nem én Nyugodtan, én nyugodtan. Tehát öhm, nem kell -e tagadni, ezt érdekesen kezelik, de ehhez én igazából nem, nem tudom. Tehát öh, a helyieknek öh, fontos, bizonyos ugye, olyan szabályok is megjelentek most különösen, ahol a magyar kisebbség jogainak a csorbításáról is beszélhetünk, hogy aki rendelkezik magyar állampolgársággal, a, és mondjuk szerűen kárpátalján él, az kárpátalján mondjuk nem vállalhat állami hivatalt. Én ettől kezdve, miután az a jogszabály megjelent, én nem tudom pontosan, hogy most hogy kezelik a, a kint élő élő magyarok. Amikor nem volt háború, akkor önnek alapvetően milyen dolga volt azzal, hogy a kárpát-ukrajnai magyarok megjelentek azon a területen, ahol ön országgyűlési képviselő. Volt-e bármilyen dolga is azt érdemes leírni ahhoz képest, ami most van? Élő kapcsolata van egy képviselőnek a túloldallal, de ahogy az előbb mondtam, polgármesterként volt, mikor a Belegszereszi polgármester kért arra, hogy a városunkban kigyulladt szemét teleportásához a fejel tűzoltók segítségét adjuk. Vagy volt olyan telefon, hogy bonyolult szülés volt, és segítsek mm -hmm. abban, hogy a határon könnyebben átjusson egy mentőautó, mert a szülőnőt nyíregyházára kellett jutni. Tehát vannak, vannak ilyen szinte minden napi dolgok. Most azért teljesen más. Most tömegével jönnek az emberek. Sejtette az, hogy ilyen mértékben fognak tömegével jönni? Nem. És ott tegnap is kint voltam Barabáson, ahol beszélgettem egy családdal, ők Lemberk környékéről jöttek, lembekből pontosabban azt mondta, hogy kisgyereke, három kisgyerekkel, és Lengyelországba mennek. Tehát ott ugye Lembergből lehetett volna egyenesen Lengyelországba menni, ők ezt az irányt választották a gyermekekkel is. Idejött értők Lengyelországból, Krosznom elől az autóamérítőket Lengyelországba. Tehát már érdekes történetek. Szívszorító történetek is vannak természetesen. Más adatokkal dolgozott a Honvédelmi Miniszter, és más adatok voltak láthatók azon a videón, ahol Orbán Viktor is jelen volt. Önnek vannak-e napi adatai arra nézve, hogy eddig hányan lépték át nagy valószínűséggel a háború miatt a határt Ukrajna felől? Ebben teljesen igaza van, többféle adatot hallottam én is, de én igazából a számokkal nem foglalkoztam. Tehát nem, nem összesítettem semmit. Tömegével jönnek át, ez állítható. Igen, igen, igen, igen, igen. Hullámszerűen, ez így igaz. A hullámszerűen az mit jelent? Az azt jelenti, hogy van, mikor van egy pihenő, mondjuk fél óra, 3-4 órak gondolom a kinti uh, ukrajnai uh, határőrizeti szervek működéséből az ezt jó, hogy mondja, egyébként bármilyen adminisztratív vagy egyéb okból azokon az utakon, amelyek aztán később átvezetnek Ukrajnából vagy Kárpát-Ukrajnából Magyarországra, van-e bármilyen ellenőrzés, és hogyha igen, az milyen jellegű? Mármint itt cívánok. Nem, nem, nem, nem, Ukrajnában. Hogyha megyünk most... Nem, mert hát ugye azt mondja, hogy hullámszerű, tehát nyilvánvaló, vagy valószínűsíthető, hogy azon a igen, szakaszon valami ellenőrzés tehát, történt. Vélhetően, vélhetően, így van, így van. Hát, ugye korábban is, aki még esetleg az orosz ír alatt is ismerte a, a rendszerek működését, náluk divat volt az ilyen közlekedési megálló létesítése, ahol megállítottak mindenkit, és mindenkit ellenőriztek. Mivel ez hasonlóan bűködik most is. A tegnapi hírek alapján eh, az hangzott el, hogy immáron az összetétel változik, beleté, beleértve, hogy önnek ezt nem feltétlenül kell megerősíteni, ön nem egy hatósági ember, eh, hogy már egyáltalán nem eh, a kárpát-ukrajnaiak vannak eh, zömükben, vagy többségben, eh, hanem eh, ukránok, eh, vagy mások. Eh, ön milyen mértékben és hogyan tud megbizonyosodni, ha egyáltalán akar arról, hogy az Ukrajnából jövők kicsodák? A minden egyes. Ugye, hogy mondtam az előbb, itt azért sok kárpátai gyökerekkel rendelkező polgári ebben a választok előadóan, tehát mi megoldottuk falusi szinten a tolmácsolást és a ukrán orosznyelv használatát, van olyan polgármester, akinek a felesége is mondjuk kárpátai származású. Bár az első nap vegyes volt a kép. Tehát az első délután is vegyesen érkeztek magyarul beszélők és ukránul beszélők. Csak onnan tudom, hiszen az érkező pontokon ott voltam minden hatás és nyilván hallottam a fülemmel, hogy éppen ukránul vagy akár oroszul beszélgetnek. A hazai szabályozás miatt az eddigi rendszert felfüggesztették a háború miatt. Ez valójában egy milyen működését teszi lehetővé a határnak? Vagy a határ ellenőrzésnek, vagy a határ nem ellenőrzésnek? Személtesse hát, ezt, hogy igen, hogyan hát. zajlik ez a hétköznapokban most? Igen, ez egy jó kérdés. Hát most sokkal könnyebb feltételek között. Kétlen állítják áll. meg őket? Egyszer Ukrajnában, egyszer itt? Én, nézzem, tehát a, a, ugye, egy határ az ember akkor mehet, hogyha ott hivatalos dolga van. Ezek a pontok, ezek kicsit távolabb helyezkednek el a határtól, már uh -huh. hosszan az 500 méterre, tehát hogy most pontosan a határ mi, mi folyik a túloldalon, azt én nem tudom. Arra nem is volt idő megkérdezni, hogy most ott miben változtattak, hogy engedik az embereket. Én a, a, a képet látom akár fényképszerűen, mondjuk egy kiszabecs, mm -hmm. vagy mondjuk egy szakmári hatát is, ahol, ahol az emberek ugyanúgy jönnek a gyalogosok, mint korábban. Egy elzárt területen, mert van egy két kerítés között jönnek a gyalogosok, hiszen egy kiszahidómmal a határ és a balesettek miatt gyakorlatilag itt a, a gyalogosokat teljesen külön kellett venni, és ugyanúgy jönnek a személyautók. Jó, akkor erről egy másik percereig elékezünk meg. A gyalogos forgalom mekkora? A, a gyalogos forgalom, a, a Záhonyban nincs gyalogos forgalom, Tiszabecs korábban is a, szerintem az Unió olyan határszakasz a Szabortól a legtöbb gyalogos érkezett, és hát természetesen most növekszik a gyalogos forgalom. Tehát sorok vannak a kint tájékoztatása szerint, sokkal nagyobb gyalogos sorok vannak. És természetesen autós sorok is. Jó, most maradjunk a gyalogosoknál, aztán visszatérünk oda, ahol átmenetleg a bajtuk, aki gyalogos és átjön annak a közlekedését, valaki vagy megoldja, vagy evidens, hogy ott várja valamilyen rokon. Tegnap arról is volt szó az egyik televízió híradásában, hogy nagyon sok magyar ajánl, gépkocsit, de nagy a bizalmatlanság, mert hogy attól tartanak, hogy valahova elviszik őket, ami nem volt úti céljuk. Azt kérdezem, hogy mennyire rendezett, rendezetlen a helyzet, illetőleg ezek a plegykák, mert ugye a dezinformáció az most aztán az egekbe emelkedett, és valószínűleg ezek az egek a hétköznapok folyamán ma eddig érnek, holnap meg még magasabbra. Ezek mennyiben igazak, vagy mennyiben nem? Aki két tél az, az tudja, hogy hogy akár ugye a beszélgetésünk elején beszéltem arról, hogy nagyon sok kárpátai férfi és ukrán férfi dolgozik Európa szinte minden országában. Ezek általában ilyen szervezett szállítással, kisbuszokkal kerülnek. Oké, okay, de most e a gyalogosokról volt e szó Igen, igen, tehát mindjárt oda fogok kiukadni. Így nagyon sok embernek. A polgárnak van kapcsolata különböző típusú szállítókkal, vagy különböző szállítók. Ez úgy történik, átjön a határon, akinek van valami eh, konkrét kapcsolata, az ott vár. Mi ugye ellátjuk őket meleg teával a a, a, a határ után, ahol már ugye, ö, ö, szerepet vállalhat egy önkormányzat egy sátorral, és az emberek ott várják azt az autót, ami értük fog jönni, vagy már esetlegesen ott is van, és akkor mennek. Győrtől megkezdve volt itt, ahogy hallottam, fuvar. Tehát amit uh, Prágában, Berlinbe családtagok jöttek. Láttam portugál rendszámú autót. De ez a forgalom ez vajon az elmúlt napokban megnövekedette? Abszolút megnövekedett. Abszolút. Abszolút. A viszonyok De azok a... rendezettek, vagy sokkal inkább kaotikusak? Hát ugye ez azért mindig függ a terület átteresztő képességétől is. Tehát kaotikusnak tűnik egy olyan útszakaszon, ahol két sáv van, és teljesen más, ahol négy sávos útszakaszon jöhet a határ után a gyalogos. És nyilván itt Tiszabegy van a legnehezebb helyzetben, hiszen ott két sávon kétságos autó út van, és mellette ott vannak a várakozók, ez igen, tűnhet kaotikusnak most, de ez is hullám szerű mert ahogy megérkeznek, értük a barátok, rokonok, ismerősök, úgy viszik el őket kocsival, aztán megint okay, jel egy de az, ami a tenap ebben sokat. a híradóban elhangzott, hogy vannak, ők nem így fogalmaztak, de hogy az elmúlt időben őket hienáknak neveztük, vajon ez a a turizmus, turizmus idézőjelben megjelente. Uh, Szerintem ez mindig is volt. Kiszűrni nyilván, mondjuk ott van, képzelje, ott van egy, egy képviselőtestület, polgármester, lelkészek karizatív szervezetek segítenek. Ők nem tudnak ezzel foglalkozni, de tudok olyanról, ahol Kárpát származású, élet zavar fel, hogy mit képzel, mit kérve az ilyen emberektől pénzt. De a ellenkezőt is meg tudom erősíteni hogy nagyon sokan jönnek el új autóval, akik fuvart ajánlanak föl, és azt mondják, hogy ingyen és bérmentre viszik el őket Budapestre, Győrbe, Kecskemétre. Tehát, minden ilyen szituációnak sajnos, anélkül, hogy nekem erről közvetlen tapasztalatom lenne, megjelennek a vámszedői érzékere ön jelentős számú vámszedőt, most nem a szó klasszikus vám értelmében. De, Um, um, nem érzek drasztikus növekedést, de nyilván lehet elképzelhető, hogy van. Én sem oda. Most tehát nem hogy működik, oda megyek, és akkor kedves barátom, mit látom ha a szóra? Nyilvánvaló nyilván nem életszerű, ezt így szokták tehát, mondani. Így van. Én drasztikus növekedést nem látok, de mondom, a, a, a ukránok és a kárpátaljaiak, akár a munkába való jutásuk Európában azt is megszokták, hogy fizetnek érte, és akkor őket elszállítja egy vállalkozó. Akar-e hogy a mostani forgalom hányszorosa a hétköznapinak, csak hogy érzékeltesse a különbséget, vagy ez alul felmentést kér? Hát, igen, mert nem szeretnék vérséget mondani, de, de látható. Növekedés van, a, a, amit egyszerű, egyszerű példából is le lehet mondni, hogy a határhoz vezető utakon a forgalom sokkal nagyobb a határról jövő, és az oda igyekvők, de sokkal több személyautó megy kárpátaljai utasokért is. És hát nyilván a befogadó helyeken, az ilyen melegedő pontokon személyesen láttam, hogy persze sokkal több, tehát nagyobb, nem tudom megsakolni, hogy hányszoros. Mi az, amit a, ha a hazai határon kérnek azt követően, hogy megváltoztak az átlépés szabályai? Kérnek-e bármit nem, is? Tudom. nem tudom, most mit kellnek. Megmondom, és szinte, lehet, hogy tudnom kellene, de most én nem tudom. Mert uh, korábban bízunk kellett-e az ukránoknak ahhoz, hogy átlépjenek Magyarországra? Uh, az ukránoknak nem kellett, de mintha olvastam volna olyat, hogy, hogy itt, itt tartunk enyhítést. Tehát ö, olyanok is jöttek, ezt a, a halottam kinti egyetemisták, indiai egyetemisták, akik csak vízommal jöttek volna, de itt a, a követségek egymás között ezt beveszélték, hogy hogy jönnek át. De nem figyeltem oda teljesen, mert helyi dolgokkal voltam elfoglalva. A helyi dolgok alapvetően miről szólnak? Hogy a olvastam a... például, hogy szeret, sátrak áll, állítása, külön különjelentőséggel bír, a világítás megszervezése, ahogy olvastam. Van. Igen, de például ezek gyakorlati dolgok a két kicsi határnál, tehát Lónya-Berek ahol a buszok meg tudnak fordulni, a korábban, mivel négy óráig volt nyitva tartva, nem volt szükség esti világításra, most ezt kell megszervezni. Ezek 24 volna. órásokká váltak? Most 24 órásokkal váltak, és nyilván ott ugye teljesen sütét van, uh -huh. tehát ezt, ezt meg kell oldani, akkor azt meg kell oldani, hogyha ön gyalogos kérni az önkormányzatok segítségét, akik aki nagyon örök, hogy tényleg össze összefogva a, a, a szomszédos települések segítik egymást, tehát behozzák a a melegedőpontokra, pontokra és akkor ott e, Mennyire jellemző, hogy igénybe veszik ezeknek a településeknek a vendég szeretetét, vagy mennyire jellemzőbb az hogy vagy rokonokkal találkoznak mindjárt, de a dolog lényeg az hogy tovább Ez is nagyon jó kérdés mert az elején beszéltünk a bizalmatlanságról, ez annyira igaz hogy jöttek úgy az egyik határszakaszon át hogy mondták ahogy hallottam és a tolmácsok mondták el hogy mondták őket Nagy elvészet, számban vannak jelent tolmácsok? Azok a, a, a tolmács is egy érdekes kategória mert ugye mi azt mondjuk, hogy a tolmácsnak valami végzettsége kell. Nem, ezzel, hát itt valószínűleg arról van, szó, az, hogy valaki, aki beszél a Így van, minden határszakaszon legalább két-három ember. Legalább két-három, így van. a bizalmatlanságra. Igen, tehát bizalmatlanok. Főleg ugye a az ukrán anyanyelvűek bizalmatlanok, de például tegnap este eset az a család, amik Lengyelországon igyekezett is várni kellett, nem tudtam rá beszélni, hogy menjenek egy picit be a melegedőbe. Ők mondták, hogy itt megvárják, sátorba érkezik az autók, köszönik szépen, hogy jól vannak itt. Tehát most ennyit tehet meg az ember. Eh, ahogy az ember követi az ön Facebook oldalát, azt lehet látni, hogy önök folyamatosan tájékoztatnak, mint hogy önöket is folyamatosan tájékoztatják. Február 24-én a Magyar Emberek biztonsága az első önt idézem, Ruszin Szendi Romulusz a Magyar Honvédség parancsnokot tájékoztatott bennünket a megyénket érintő csapatmozgásokról, de járt önöknél Gulyás Gergely, miniszter nem fog mindegyiket felolvasni, úgy tűnik, miközben ez a napi hírekben nincsen benne, hogy az önök tájékoztatására nagy figyelmet fordítanak. Igen, tehát ugye most gondolja el, hogy itt a. A dolognak az a, a lényege, hogy én most önnel gondolkodom, mert én nem tudom elképzelni. Tehát nekem viszonylag jó fantáziám van, de megtiszteltetés, hogy szóba mert más. nem tudom elképzelni. Tehát, a, a, tehát például ugye itt ezen a falusi környezetben, Budapestől legtávolabb, itt azért nem gyakori, hogy mondjuk helikopter körözze a levegőben, akkor a lakosok egyből elkezdenek érdeklődni, hogy miről van szó, mi történik. Az meg végképp nem gyakori, hogy mondjuk katonai alakulat ö, érkezik akár még városba, hiszen itt, itt egyáltalán nincs Ezek És Ezek a katonai alakulatok egyébként valamilyen tábort alakítanak ki, és ott laknak? Nem, nem, nem. Még nem. Egyedül azt hiszem, hogy Vásárosnaméban voltak, és utána mentek vissza a Hajdú Hatházra, de hát fel kell készülni, én úgy gondolom mindenre. Az emberek is úgy érzik magukat biztonságban, hogyha azért tudják, hogyha valami gond van, bár ugye nincs ilyenről szó, abszolút tényleg nyugalom van itt akkor azért van egy erősebb honvédség, amit lehet. Ugye azt írja ön, hogy Rússzony, uh, Szendi Romulus, a Magyar Honvédség parancsok, a dr. Kovás Feresz Nyíregyháza megyei jogváros polgármester, Román István kormány megbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, illetve egy dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány. Azok a tájékoztatások, amelyeket önök ilyenkor kapnak, azok mennyiben praktikusak, mennyire bizalmasak a szónak abban az értelmében, hogy tájékoztatják önöket, de nem annak okán, hogy aztán azt ön elmondja Fia Jánosnak. Mennyire praktikusak, mennyire elviek? <kül> Inkább praktikusak, nem titkos információk, hiszen pont ott barabáson említették nekünk, hogy fog érkezni majd olyan helikopter, ami sugárzás mérése alkalmas, és akkor egy három-négy óra múlva, vagy amikor éppen lehetőségem volt a híreket hallani, akkor már hallottam erről a hírről én más az, amikor valaki a, egy a... Ha, a híreket hallgatja, illetve ott van konkrétan, eh, ahonnan a hírek szólnak. Maga az, ami zajlik, az mennyire zaklatja föl a helyeket? Hát ugye ez a legfontosabb, hogy, hogy nyugalom legyen. Hát meg, most képzeljál azt, hogy benzinkotak, egy teljesen életszerű példa, sokkal nagyobb forgalom, egy átlag ember elmegy szombaton mondjuk a piacra, és a fehérgyalmati benzinkuton azt látja, hogy háromszoros mennyiségű autó áll. Már önmagában egy kicsit furcsa, és nem biztos, hogy Ezek jó, milyen jellegű kutak, mert ugye az elmúlt időben lehetett hallani a magánkutak egy, tehát ugye ez most egy olyan nem, helyzet. Mondjuk fehérgyalmata éppen egy molkutról van szó, és morkusról van szó, vásárolás. A benzinhiány még nem jelentkezett sohasem, tehát abból adóda nem ugye. volt feszültség, hogy átmenetleg zárva volt egy benzinút. Ez is jó kérdés, ez is megfogalmazódik egy átlag uh, uh, polgárban. Én közvetve uh, kértem tájékoztatást, hogy mi várható, és a, a múltról megnyugtatok, hogy nyugalom, nem lesz hiány. De ugyanilyen ellátás, ami az élelmiszerboltokat, vagy egyéb boltokat életem, ennek a forgalma semmi. gondolom szintén a, jelentősen megnövekedett? A, a, a, a, elsősorban azért, mert nagyon sok helyi lakos is vásárol, és jó páram adományoznak is. Tehát itt is érezhető az a összefogás a települések részéről, hogy most támogatást szeretnének eljuttatni, a nehéz helyzetbe került embereknek, mint Kárpátaján, és ha úgy van, akkor akár belső Szombaton azt írta, ésteneket. a mai reggel belegsurányban kezdtünk, polgármester úrral megbeszéltük a feladatokat, beosztjuk közösen a környék polgármesterével a kisbuszokat, melyek a melegedő helységben szállítják a határól érkező kisgyermek és anyákat, wifi rendelkezésre áll a melegedőben, hogy mindenki tudja tartani a kapcsolatot az otthoniakkal. Így van, Ez, a wifi az egy volt, mert ugye egy darabig tud még a saját kártyájával telefonálni, de bizonyos távolság után nyilván nem tud már, nem tudja használni az ukrán kártyáját, és ezért kell egy gyorsan a melegedő ponton a, a szomszédos iskolából segítséget kérve kialakítani egy wifi hálózatot, és erre csatlakozva első dolgok az, hogy üzenjenek haza, a, a hozzátartozóidak ezt vélhet, csak vélelmezem, mert nem keresztel meg tőlük, és nem pont időn ezzel foglalkozni, de nyilván szennek az, hogy legalább ide épségben megérkeztek. Á, nem mondjon olyasmit, amit kellemetlen lenne megválaszolni. Az én információim szerint. Talán embercsempészek nincsenek, de ami az ukrán oldalt illeti, ott bizonyítható módon, legalábbis aki engem tájékoztatott, bizonyítható módon mondta, hogy van korrupció, amely korrupció ugye arra szolgál, hogy a 18 és 60 év közötti ukrán férfiakat kiengedjék, mert őket egyébként nem lehetnek kiengedni. Ezzel kapcsolatban van-e önnek tapasztalata, illetve vannak-e embercsempészek? Azt tudom, hogy az első nap, Körülbelül fél tízkor hozták meg a az ukránok azt a döntést, hogy teljes hat kötelezettség, és a kezdve megszüntették a 18 és 50 vagy 60 év, most itt nem vagyok benne biztos, 55 okay. év közötti a polgároknak a bejövetelének az engedélyezését. Magyar útlevéllel, magyar állampolgársággal jöhetnek, de nem látok férfiakat, tehát teh nem, nem, nem látok annyi férfét. Nem, nem tudom pontosan, tehát nem látok annyi férfit. Nem tudom, hogy ott megemelkedik, vagy nem. Szomszédos ország, sok minden érdekes dolog történt korábban, és meg például fog is. De nem, én nem, nem látok ilyeset. Fejérgyarmaton, a Városi Sportcsarnokban, ez szintén az elmúlt időben írta órákban írt, ja. a ön. reggeltől regisztrációs pont működik, az micsoda? Az azt jelenti, hogy ön, akiknek a, a színatai nem teljesen tökéletesek, ezt pontosan nem tudom, ezért ez a a megfogalmazás. Azokra fölveszik az adatait, van egy egészségügyi szűrés, és akkor utána van egy elhelyezés a fejegyelmati sportsanok, és akkor unantól, mert rendőrség is ott van, gondolom rendőrségi eljárás keretében viszik tovább őket. A közfoglalkoztatottak tegnap délután, ezt a szombatra vagy vasárnapra vonatkozik, délutáni gyors munkahelyet, aminek keretében pénztek, a csarnokot berendezték. Köszönet a kórház dolgozóinak, akik a hazájukat elhagyni készszerültek, egészségügyi szűrését végezték. Milyen jellegű egészségügyi szűrés van, és ha van az kötelező-e, vagy önként vállalt? Covid-tesztet kell csinálniuk mindenkinek. A Ezek milyen jellegű tesztek? tesztek? Gyors tesztek, mert ugye egyébként másra nem nagyon van idő és mód. Persze, gyors tesz, igen. Igen, igen, igen. És igen, az, igen. hogy ennek az eredményét is bevárják, az mennyire reális? Bevárják, nem is mehetnek el, ott vannak. Hát, a, ez nem tudom, viszonylag gyorsan megvan az eredménye. Tehát volt szűrös eredményeként egy beteg akinek pozitív volt. És kösz, Összesen egy, mert hát ugye az ukrán helyzet lényegesen rosszabb volt korábban, mint a magyar. Ez tegnap előtt este a ottani tájékoztatás szerint igen. igen. Az, hogy egyébként bármilyen szűrést vagy vizsgálatot egyébként ukrán oldalon végeznek, abban megállapodtunk, hogy annak, arról önnek nincs pontos tudomása. Nincs, nincs, nincs. Azt árulja el nekem, hogy most vagy a közeljövőben mit gondol, hogy közbiztonságot illetően mindaz, ami történik, az mennyire adhat nyugtalanságra okot, mondván, hogy azért hasonló szituáció még soha nem fordult elő, hogy háború okán gyakorlatilag ellenőrizetlenül lehet átjönni Ukrajnából Magyarországra. Itt azért mindig is, éppen azért, mivel nem Európai Uniós tagállam a szomszéd, itt mindig is sokkal nagyobb létszámban voltak ö, ö, rendőrök és különböző határólészeti szervek. Én szerintem őket még meg is erősítik, de, de önmagában mindig sokan volt, de abszolút biztonságosan vidékünk Még nem gondolom, hogy ez változni fog. Köszönöm a kimerítő tájékoztatást, de meghagyom annak a lehetőségét, hogy ha valamit meg akar jeleníteni, ami önnek nagyon fontos, de a kérdéseim alapján nem tud -e elmondani, akkor azt nem mondom, hogy szívesen, mert az egészet nem hallgatja az ember szívesen, de meghallgatnám. Hát én ezzel úgy vagyok mindig, hogy amit kérdez a kedves riporter a riportalánynak. De hát gondolom, a hogy önnek van családja, tehát, tehát én, néha ez hazamegy, ez... és akkor otthon azt mondja, miután leül... Hogy hát, <coughs> mond egy olyan szót, hogy ba meg, és akkor azt mondja, hogy hát már megint olyan dolog történtek, amelyeket az ember elképzelhet. Hát ez és... a, a Nyilván ez nem, tehát ami amire nagyon figyelünk, hogy hatásvadászok ne legyünk. Mert szípszorító történetek vannak. Tehát mikor egy négynapos, azt mondják a kompa hogy legfiatalabb négynapos volt ez a, a Tisza Magyarós és Lónya közötti kompon, a kompos mondta, én megfiatalabb gyermeket olyan közel három éves láttam, és akkor amikor pici gyerekek ülnek, nem tudom, hogy magyarok, vagy kárpátai ukránok ülnek, mondjuk a Mándoki iskolában is várják, még az édesanyjuk sorra kerül az egészségügyi szűrésen, és a hátukon ott van a kis házizsák, akkor az emberek elszalad a szél. Köszönöm szépen a rendelkezésre állását. Ha nem vettem és nagyon igénybe, vagy. vagy nem keltettem rossz benyomást, akkor nagy valószínűséggel egy héten belül kétszer nem, de a jövő héten ismét beszélnék önnel, hogy elmondja, hogy mi történik, mi történik Jó, akkor. Köszönöm szépen. Köszönöm ja, a köszönöm szépen. a közvetítő tevékenységét és önnek a rendelkezésre állását. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont Önök Tilki Attilát hallották, Tessék. Jó reggel! kívánok fiájai a csaljok. Csalján? Teszik? Figyeljek a fiára, úr parancsoljon. Um, Hegymegi Istvánnal beszélgetek? Igen, mindegy. mindegy. Rövid irat ismertetés. Az index írt a tegnap 15 óra 17 perckor a mentőket is ki kellett hívni, miután Fricsavski, Tóth Péter, az ellenzéki összefogása, vecsési jelöltje összeverekedett Hegymegi Istvánnal, a Demokratikus Koalíció gyáli önkormányzati képviselőjével, Dobrev Klára vasárnapi fórumán a verekedés szóváltás és köpködés előzte meg a régóta rossz viszonyt ápoló két ellenzéki politikus igen. Igen. az ellenzéki perpatvar után kereste az Index a demokratikus koalíciót és a rendőrséget is, az ellenzéki párt már válaszolt is a megkeresésére. Az Indexnek azt írták, a demokratikus koalíció helymégi István ellen már hetekkel ezelőtt elindította a hivatalos kizárási eljárást, mely folyamat végén ki fogjuk zárni a pártból, addig is fel van függesztve a pártagsága. A másik... Nem igaz. Kis türelmét, kis türelmét kérem, és az a telefonnal, majd valahogy küzdjön meg, mert nagyon nagy a háttérzaj. A másiknak, a másik embernek, Fricsaszki Tóth Péter, civil jelöltnek olvasom a Facebook bejegyzését, vagy abból részleteket. Kedves polgártársaim, többen szemtanúi voltak a vasárnapi dobreflárával gyáron megtartott Lakossági fórum előtt zajlott eseményeknek a Fidesz propaganda nem várt csokat a hazugsággal, így mindenképpen nyilatkoznom kell arról, hogy mi is történt valójában szó sem volt semmilyen verekedésről, Hegymegy István már felfüggesztett Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselő provokált leköpölt, majd amikor elfordultam tőlem megütött. A néhány hónapja Fideszes provo provokátorként működő Hegymegy István az előválasztás óta a Fidesz érdekében politizál, majd később az incidens a művelősi állt kameráin túl tanuk is bizonyítják. A Fidesz érdekében tevékenykedő hegymegy István egyébként nem először lépett felelem az előválasztás óta minden fórumon hirdető, hogy mindent el fog követni azért, hogy ne nyerjek, akadályozták az előválasztást, megtévesztették a választókat, csalóként állított be bizonyítékok felmutatása nélkül zaklatta az aktivistáinkat és a páromat. Nagyon szomorú az, hogy a Fidesz mindenre képes hatalma fenntartása érdekében és a piszkos munkát olyan személlyel végeztetik el, aki az ellenzékhez köthető, Tökéletes választás volt erre Hegy meg István, hiszen szépen él évek óta. A pápai Mihály Fidesz által vezetett gyál város közbeszerzéseivel. -ből. Természetesen a fejjelentést, megtent, a fejjelentést megtettem, a rendőrség elindította a nyomozást, a Fidesz engem már évekkel ezelőtt megfenyegetett, most kaptam tőlük egy pofont is. Uh, Fricsovski Tóth Péter a mai nap folyamán fogja elmondani, hogy óhajt-e nyilatkozni vagy sem, Hegymeg István azonnal kötélnek át. Kérem az előzményeket, valamint az, hogy mi történt tegnap. A Fricsoszki Tóth Péter urat mi már az elmúlt években volt alkalmunk megismerni. Mindentől kezdve, mikor kiderült az, hogy a jobbik színeiben szeretne a Fricsoszki Tóth Péter úrni, Elnézést, ezt a háttérzajt, ezt a kalapálás, vagy nem tudom, misoda, azt meg lehetne szüntetni? Igen, mindjárt szólok a kollégáknak, csak én dúlgozom. Bocsánatot kérek. Hello. Hello. Itt vagyok, csak beülök most már az autóba, egy itt nem fogjuk érteni egymást, jó? Jó. Szóval ebből igen nagy felháborodás volt, mert ismerve a Friszovszki úr előéletét, a... Nagyon nagy fölháborodás volt a... Jó, próbáljunk a tőle. tényekre szorítkozni. Önnek milyen konfliktusa volt, van Fricsovszki úrral? Személy szerint nekem nincs vele semmi bajom. Szerintem egy közönséges gazdasági szélhámos. Úgyhogy próbáljunk. De te nincs semmi Nem, problémája. Az ember ritkán szokott egy olyan emberről, akiről nincs problémája azt mondani, hogy gazdasági szélhámos. Nézve, a cégügyeit ismerve <coughs> azt mondjuk, hogy ez a Kaja Ibrahim jellegű tevékenység ez erősen fényt vett a De erre milyen bizonyítéka van önnek? Ön rengeteg dokumentumot küldött el, de mintán a semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódik közvetlen. A tegnapi eseményekhez én azokat csak átfutottam, és egyébként sem a naftól vagyok. A tegnapi eseményeket illetve... Nézzel, átunk a kollégámmal az udvaron, Fricsovszki túl oda jött hozzám, agresszíven beállt az arcomtól körülbelül 10 centire és loppant, becsület sértő módon üvöltözött az arcom, miközben telikökködte az arcomat. Ugye megkértem, hogy legyen szíves, ha ilyen közel akar velem beszélni, akkor vegyem fel maszkot, meg egyáltalán nincs közelen beszélni, mert nem értékelem annyira hozzáállását, és mivel nem volt hajlandó maszkot fölvenni, szépen leköptem az embert, erre nekem támadt. Én azt hiszem, hogy a videófelvételek ezt elég egyértelmű bizonyítják. A rendőrút az eljárásban a felvétel megtekintés után nyilatkozott arról, hogy egy kicsit így azért ő a fekvése, ugyanis a Fritschowski után. nekem ő volt az első, aki fizikai kontaktust kezdeményezett, innentől kezdve én reflekszerűen próbálta meg a támadást elhárítani. A régóta rossz viszony, amire utal az index, az miből áll? Kérdéseket mertünk föltenni a jelölt az előéletére. Vonatkozóak, hogy legyen széves tisztázza mind az iskolai végzettségében, lévő hiányosságokat, az önéletrajzában lévő hiányosságokat, és a cég eladásait illetően. de ez a viszony, ez miből áll? Mert a viszony az azt jelenti, de hogy jön. önöknek, kettejüknek van valamiféle találkozási frontja, ahol semmilyen általában békétlenség mutatkozik. Semmilyen találkozás. Fontunk nincs az elmúlt hat hónap során, mi szántanasszor, nem csak én, Dékes DK-es kollégák, ellenzéki kollégák tettünk fel ilyen kérdéseket. A Fricsofsky úrnak ez volt a harmadik esete egy lakossági meghallgatáson hasonló módon rám támadt, ugyanígy az előválasztási eljárásban egy ügyvéd kollégát, akik a szavazat számláló úrnákat akarták elszállítani, azokra hasonló ordenár és stílusba üvöltözde rám támadt. Úgyhogy nem ez volt a Fricsovszki úr a első esete, pedig sikerült elkerülnünk vele a... Fricsopszki úrnak a Kaja Ibrahim jellege az miből áll? Az, hogy a köztartozásra terhelt cégeit eladja hajléktalanoknak, nincs teleneknek és unión kívüli állampolgároknak. Cég Erről az önnek az honnan van tudomása? Céginformációs rendszer nyilvános. És ön egyébként céginformációilag miért néz utána Fricsovszky úrnak? Azért, mert a Fricsovszky úr az előválasztás során föltette az ön az előválasztás.hu oldalra. És abban mással látunk, csak hiány. Mielőtt előválasztás lett volna, önök ketten ismerték -e egymást? Személyesen nem ismertük egymást. De bármilyen mértékben is ön zavarta-e úr létezése még az előválasztás előtt? Nem voltunk semmilyen jelegű kapcsolatban egymással. Fricsovszki úrnak a jobbikhoz való tartozása az egy régebbi dolog? A Fricsowski úr egyáltalán nem tartozik a jobbikhoz. De akkor miért akar belülni a Jobbikba, hogyha a Jobbik frakció? Nem akar beülni a Jobbik frakcióba, az előválasztási folyamat során elvárás volt az, hogy minden jelöltnek nyilatkozni kellett arról, hogy melyik frakció tagja kíván lenni. És, és ő, ő akkor Fricoszki... azt mondta, hogy a Jobbikot választja? Az csak a Jobbiktól kapott befogadó nyilatkozott. senki más nem volt hajlandó befogadni. Igazából a Friczsovszkiól az összes pártat végigházalta a Momentumtól kezdve az mszp és a Demokratikus Koalíción keresztül, hogy támogassa ő az ő Senki nem volt hajlandó Talán támogatni, még a jobbik sem. A Fricsovski úr a Márkizai Péter kötött ki, és a Márkizai Péter úr javaslatára fogadta el azt a jobbik, hogy ő jelölt lesz. Ehhez képest mégis az öndemokratikus koalíciós tagságát függesztették fel, és jakab Péter kíván gyógyulást és további jó utat Fricsovski úrnak. Igen nem függesztették fel. Azt kezdeményezték, Gyógyulj meg, Péter, veled vagyunk, írja Jakab Péter. Én most a, én nem vagyok jobbikos, hogy mit írt a Jakab Péter, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a Sebén Petrovski László pártelnök a demokratikus koalíció alap, ellentétben megpróbálta utasítgatni a helyi alapszervezet, hogy indítsanak etikai eljárást. Ön ellen? Ön ellenem, igen. Mi alapján? Hát azt talán a Sebén Petrovski László azt jobban el tudná mondani, de Közöltem a érintettek -e, hogy az etikai eljárást a párt alapszabályának megfelelően szeretném, hogyha lefolytatnák, és nem úgy, hogy a Sebén Petroszló előre prejudikál, és megpróbálja megszabni, hogy milyen elvárásai vannak az eljárással kapcsolatban. Az, hogy az ön pártagsága fel van függesztve, arról önnek van-e valamilyen értesítése? Mert senkinek nincs semmilyen értesítése. Senkinek. Ön mióta tagja a pártnak? Körülbelül tíz éve, gyakorlatilag amióta És A demokratikus koalíció azt hiszem még nincsen tíz éve? A demokratikus koalíciónak a tizedik születésnapja elmúlt, és mikor jaj, jaj, jaj, jaj, Bocsánat, akkor, akkor tévedtem, csak oké, okay, rendben van. Akkor ezek szerint ön egy a alapító a tag? Nem, amikor a demokratikus koalíció megalakult, én külföldön tartózkodtam, és mikor ez egy későősz időpontban alakult meg, amikor tavasszal hazajöttem, akkor elsőként beléptem a helyi alapszervezetnek gyakorlatilag alapító tagja voltam. Igaza van, 2011-ben alakult, tudnom kellett, hát volna a 11. Ön, október 22-én, úgyhogy még nincsen 11 éves, de elmúlt 10 éves. Uh, a... Többől 10 éve vagyok a koalíció tagja. Van valamilyen rangja? Önkormányzat képviselőjáról. Ha ez ragnak számít, akkor igen. Uh, arra nem szólította föl a demokratikus koalíció, hogy az önkormányzati képviselőségéről mondjon le? Semmilyen felszólítást nem kaptam semmi. Uh, semmi tegnap ugye Dobrev Klárának szóval volt éve. a fóruma, uh, azt kérdezem, hogy a, a fórumon ön egyébként részt vett-e? A fórumon már nem vettem részt, mert azt mondták, hogy ki fogják hívni a rendőrséget, és hogy várjam meg. Mondtam, semmi gond, előkészítettem szóval is. Megvártam az érkező rendőrség. És mert a rendőrség kiérkezett, a díra gyakorlatilag a fórumnak végezett. úr bemente? Hát minden bizony, amivel én nem voltam ott, nem tudom, de gondolom, hogy ott volt. Volt-e kurházi ellátás? A kórházi ellátása volt -e? Azt sem tudom, a mentőt kihívták, de a mentő elment, mert azt mondta a mentő, hogy nem bóvócok ők, hogy ilyen szarokkal foglalkoznak. Szó szóval szerint ezt mondta a mentő Érdemes a Érdemese mértékét. Mert hmm, elmondom, ismételni még egyszer? Hogy érdemes-e leírni a tettlegesség mértékét? Hát nézzel. Nekem támogta, abba kezdődött mondom, beáll az ember, elém húsz centire, és üvöltözik az arcunkba. Én azt hiszem, hogy ez elég provokatívnak minősül. A mondani valója úgy szintén érti. Azon kívül ő kezdte a Fitchovsky-u aktívan a fizikai... Érintkezést szépen. Tegnap beszéltem vezető politikusokkal, akik érintettek a történetben, és arra hívták fel szíves figyelmet, hogy legyek azzal tisztában, hogy ez az ellenzékre, amely kormányváltásra készül, nem vett túlságosan jó fényt, úgyhogy abban mindenféleképpen legyek tisztában, hogy ennek a történetnek a részletes taglalása az ő érdeküket nem szolgálja, és miközben én érdekeket általában okarva, akaratlanul szoktam szolgálni, függetlett hogy szándékosan az ellenzék érdekeit nem akarom sérteni. Azt kérdezem, hogy ön tisztában volt-e azzal, hogy azok az események, amelyek így generálódnak, azok nem használnak annak a koglomerátumnak, amely azt állítja, hogy felfüggesztette őt, ön pedig azt mondja, hogy nem függesztette föl, de akár fel van függesztve, akár nem, az ellenzéknek ez a hír, beleért, hogy hol a Kejfejancsiban, hol a hírtévében van róla szó, nem használ. Hialahú, igazság szerint ezt először döntsük el, hogy mi használ az ellenzéknek. Az, hogyha olyan jelölteket indít, akihez képest egy Bangúné, vagy egy Gér Mihály, az nyeretlen két éves, azt használ-e egy párt érdekének, vagy az, hogyha mi etikai és morális okokból azt mondjuk, hogy számunkra vállalhatatlan egy ilyen ember, és semmilyen módon nem vagyunk hajlandók támogatni. Ez nem csak az én véleményem, a néhány héttel ezelőtt az hatpárti együttműködésben résztvevő helyi pártoknak a vezetői küldtek egy panaszlevelet a hatpárti együttműködésnek és Márkizai Péter számára, ahol kértük, hogy legyen szíves azokra a kérdésekre, amik a választási kampány során felmerültek Fricsoszki Tóth Péter úr jelölt személyével kapcsolatba, arra kaphatunk-e egy kielégítő választ, mert amíg azt nem kapjuk meg, addig morálisan, erköltségek nem tudjuk azt vállalni, hogy olyan embert fogunk támogatni, akinek enyhé szólva kétes, homályos dolgai vannak. Úgyhogy szerintünk sokkal károsabb az ellenzéki összefogás számára az, hogyha egy ilyen ember támogatunk, mert előbb-utóbb ezek úgy is fognak berülni, és napvilágra fognak jutni, melyik lesz ártalmasabb az ellenzék számára. Ugyanúgy, hogy egy Gérmiá is egy gyakorlatilag ehhez képest jelentéktelen ügy miatt megtette azt a lépést, hogy visszavonta a mandátumra, vagyis az indulási szándékát, vagy mondhatnám a bangónénak az ügyét is. De azt hiszem, hogy az előválasztás során azért volt egy-két képviselő, aki ennél szolidabb dolgok miatt is föltette a kezét, és visszalépett az indulását. Mindez, amivel ön meggyanúsítja, az ellenzéki képviselőjelöltjét az egyébként vajon miért nem szúrta a szemét mindazoknak, akik őt alkalmasnak találták az ellenzéki képviselőjelöltségre. Számtalan alkalommal minden lehetséges fórumon jeleztük, hogy aggályénk is fenntartásunk. Oké, de ezekkel az aggályokkal együtt elfogadták őt. A következő Nekünk olyan érzésünk volt folyamatosan az ügy folyamán, hogy el akarják ezt már mint mit? Cseperni. Azt, hogy nem foglalkozunk avval, hogy a Ficsoszki urnaknak. De milyen... mi érdeke fűződik az ellenzéki pártoknak, hogy elképéljék azt, ami egyébkiborosságos? Nem most kell megkérdezni a dialógus, hogy az ellenzéki pártoknak milyen érdeke fűződik. Nem lehetséges, hogy ezek nem az tud. ellenzéki pártok önben egy bajkeverőt látnak és azt gondolják, hogy a Ficsoszki rendben van szemben önnel, aki nincs rendben. Nem tudom, nem tudom. Egyet biztosan tudok mondani, hogy ez nem csak az én véleményem. Itt ebben a Pest megye 7-es választókörzött nyolc településen, gyakorlatilag valamennyi településen együtt gondolkoztunk ezt a témát illetően. Ezért született meg az a levél is, amit említettem volt. Ezért volt az, hogy például a demokratikus koalíciónak a tagságának a jelentős része fölállt, és kerekteret azt mondta, hogy nem hajlandók a fricsok szívulat támogatni. Lehet abban... Jönni, hogy ez az én személyes problémám, nem az én személyes problémám, ebben nagyon sokan voltak választok között. De gyakorlatilag most a tagság fele sincs, mint fél évvel ezelőtt. Amikor a gyurcsány úr eljött személyesen becsésre, és megpróbált azt lenyomni a torkunkon, akkor bizony ott elég csúnya szóváltásba keveredtek vele néhányan, és elég sokan visszaadogatták a tagsági igazolványokat, és olyan emberek, akik 8-10 évet lehúztak a demokratikus koalícióba, akik minden helyzetben és minden körülmények között maximálisan kiártak a párt mellett, most azok szó nélkül a 10 éves pártagságukat adták vissza, hogy ők ehhez nem fognak a nevükkel meg az arcukkal assziszálni. Innentől kezdve a pártközpontból, akinek halvány gőze sincs arról, hogy itt mi folyik, vagy mi történik, meg milyen ember támogatnak, az az ő lelkük rajta, mi? Nem. Minden köszönöm vagyunk szépen vagyunk. a rendelkezésre állást, Friczorszki úr, majd eldönti, hogy óha e reagálni mindarra, ami elhangzott. Köszönöm, e, köszönöm. Sajnálom az apropót, viszont hajlásra. Minden jó, akkor este beszélünk? Hát este akkor beszélünk, hogyha kiderül, hogy van a, a tolognak folytatása, akkor tájékoztatom minden. önt. Köszönöm szépen. Ellenkező esetben nem köszönöm. beszélünk, viszont hallásra Fricsoszki úr előtt áll a lehetőség, tegnap telefonszámot cserültünk, ha akar, megtalál. Elnézést, ugyanez vonatkozik Horvát Csabára is, aki egyébként hagyott nekem üzenetet. Ez Hosszú sms írt nekem Horváth Csaba. Nem fogom felolvasni. percünk van, az akármire aztán iratismertetésre kerül sor, amelynek a végére suha nem fogok érni. 061 712 42, figyelek abba, mire. People's Ride Két dologra én hívnám fel a figyelmet, egyrészt Szilágyi Lilian a durván fél a ismét Facebook bejegyzésben jelentkezett, másrésztről pedig a kettőnek semmi összefüggése nincs. Két bank bankszünnep a Magyar Sberbanknál, a Magyar Nemzeti Bank áttekinti a hitelintézet helyzetét. 061-71242, figyelek a van mire! Jó reggelt kívánok! Nekem ez olyan idézőjebe vett csajc is, hogy jött egy SMS a Horváth Csavától, és nem olvasom fel. Ez nem csajc is, ez egész egyszerűen diszkréció. Te összetévezted a szezont a fazonnal. Nem! Arról nem beszélve, hogy arra szeretném felhívni mindenki szíves figyelmét, hogy egy nagyjából tíz éves, vagy közel tíz éves kapcsolat ér ezekben a pillanatokban nagy valószínűséggel véget zuglóval, és szemben a feltételezéssel ez engem anyagilag is érinthet. Jelenleg egyáltalán nincs szerződések, hogy tudják, de alapvetően érzelmileg érint nem véletlenül hívott fel tegnap, hogy keresed meg Papcsák Ferenc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, a úgy! Azt szeretném mondani, hogy az én legkedvesebb ismerőseim Nógrádban laknak, és az ő testvére, 50 éves testvére munkáton lakik a családjával, unokájával, noká, és tegnap ezt a legkisebb határák kellőn Sikerült átjönni ők. Úgy örül a Úgy örülünk. Köszönöm szépen! Aki olvasta, olvashatta, hogy a zuglói híradóban megjelent Horváth Csaba, pénteken, és habár hogy nem volt Budapesten, szóba került, hogy lehetne beszélgetni, de miután a démolistát olyan mértékben befolyásolta, ami a Kéfe szervezeti és működési szabályzatával, ez virtuálisan létezik, nem volt összeegyeztethető, így a beszélgetés elmaradt. Mint a jelenleg semmilyen szerződéses kötelezettségem nincs, a dolog abszolút morális kérdésé vált, mit évül legyek. 061-712-42 Establish justice Ensure tranquility Secure the blessings of liberty To yourselves and a posterity How blind can you get? Right or wrong America the melting pot so Kívánok. A múlt heti Horn Gáborral történt beszélgetés után kicsit aggódtam, de örömmel látom, hogy nem alakult ki magában az igazodási kényszer. Hát nézze, ez a beszélgetés, ez mákszem ahhoz képest, ami vár ránk a Hatházi Ákossal való beszélgetésben, beleértve, hogy Hatházi Ákos az alany, legfeljebb a Zulói Parkolásról is lesz szó. Igen. Még egyszer azt mondanám, örülök neki, hogy fiala maradt. Értem, Köszönöm közben mindez a háború árnyékában. Köszönöm. Jó reggőt. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok a mi az mozgalomtól. Kivételesen egy picit más témában telefonáltam, itt a kamupártok újabb megjelenése, de szeretném felhívni a tisztelt hallgatóság figyelmét. Bizonyára önök is hallották, hogy a normális életpártya Gödén Györgynek a lótás elemes pártja ők nem egy tagja a konkrétan például a négyes ezben Lázs József tette össze úgy az ajánlásokat, hogy közzékeveredett 11 hallott embernek a úgymond aláírása is. És miközben a köztereken egyetlen alkalommal sem láttuk a, a jelöltnek a gyűjtési szándékát, illetve őket segítő csapatokat. Eközben ő ezer darabot leadva, szinte mindenkit megelőzve adta le a ajánlását, úgyhogy érdekes, hogy még tudnak működni, és ez annak fényében is nem érdekes, hogy négy évvel ezelőtt én tettem feljelentést, hiszen helyettem 17 esetben hamisították alá az aláírásomat különböző szervezetek és a naprendőrség emléküldőt megszüntető határozatot, hogy nem volt megállapítható a tettes kiléte, illetve amikor meg megállapítható volt, akkor pedig a, a ügyészség, illetve a bíróság olyan döntést hozott, hogy a társadalomban új cseppék mértékű a, az elkövetett cselekmény, hogy ezért megrovásban részesíti az elkövetőket. Úgyhogy itt tartunk jelenleg 2022-ben a választások előtt. Köszönöm. 061 már nem túl sokáig 12-42, senki többet. Mint azt önök is tudják, a önkormányzatokkal való együttműködésem a 7. kerettel kezdődött, azt követte a 6. kerett, majd a 18. kerület, 2010-es önkormányzati, illetve a 2010-es önkormányzati illetőleg részint parlamenti választás után már azt követően, hogy se a 6 és a 7 és a 18.-kerülettel nem volt élő szerződésem, aztán a 18 kellett visszatért Ugi Attilával, és ha tetszik, vagy nem tetszik, akkor a fogalmazás módja a 4 a 9 a 18.-kerülettel volt együttműködés valamint zuglóval folyamatosan. A helyzet alapvetően itt a 168 óránál változott, hiszen nagyon hosszú idő után itt kaptam fizetést, ezzel együtt maga a konstrukció megmaradhatott jelen pillanatban semmilyen Egyéb szerződésem a brit médián kívül nincs. Ezt a feltáró vallomást gondoltam mindentől független. Megteszem. Az, hogy korábban ezek a szerződések miért jöttek létre, azon kívül, hogy az önkormányzatok jelentkeztek, több mint egy évtizeden keresztül nem kaptam fizetést. Maga a létezésem az úgy volt biztosítható, hogyha magamat finanszírozom, illetőleg voltak olyan rádiók, ahol egyébként be kellett szállnom a rádió finanszírozásában is, mert ez kimondott, kimondatlan, megfelelő rész aláhúzandó feltétele volt az ottani működésemnek. Hogy ezt mennyire elegánsan vagy elegáns talánul végeztem, erre önök tanuk, mindenki eldönthette, hogy ez hogyan viszonyul, én a dologból titkot sohasem csináltam, büszke legfeljebb annyiban voltam rá, amennyiben jól esik, hogyha valakinek a bizalma az úgy jelentkezik, hogy a kommunikációs tevékenységében, amit egyébként a nép iránt folytat, vagy a nép felé, tehát önök felé, abban egy olyan nem szócső jellegű műsort vesz igénybe, mint az enyém, mert független attól, hogy maguk a szerződések milyen szöveggel bírtak, és ezt egyébként volt olyan orgánum, amely ki is használta, hiszen ezek a szerződések ezek de nyilvánosak voltak önkormányzatok honlapján elérhető. Én ezeknek a szövegzésében nem szóltam bele, de ezek kétségtelen árulkodóak voltak, rám nézve, akár dehonestálóak is, de maga a tartalom, ami létrejött, az teljesen nyilvánvaló volt. Abban már semmi dehonesztáló nem volt, és mintán ezek az orgánumok fontosabbnak tartották azt, hogy a szerződés szövege milyen, mint hogy egyébként az együttműködés hogyan zajlott. Én egy idő után abba hagytam az ezzel kapcsolatos kapcs arra, hogy semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam neki, azon kívül, hogy természetesen nem esett jól. Azok az önkormányzatokkal, amelyekkel együttműködtem, előbb-utóbb mindig voltak olyan történetek, amelyek kellemetlenül érintették őket, ezek az önkormányzatok. Illetőleg a vezetői, a polgármesterek mind vállalták azt, hogy ezekben a pillanatokban is megszólalnak, nem tették ezt örömmel, de tudomásul vették, hogy nem egy szocialista brigádnaplóval kötöttek szerződést, és az érdeklődésen nem kizárólag a munkasikereknek, hanem a munkasikertelenségeknek szándékos, gondatlan, megfelelő rész munka munkasikertelenségeknek is szól, olyan, mint ami a múlt héten fordult elő, ahol egyébként valaki azért nem állt rendelkezésre egyébként imáron szerződésen kívül, tehát nem győzöm hangoztatni, hogy ez most ráadásul egy exlex állapot, nincs szerződés. Szóba került az, hogy lesz, de jelenleg zuglónak nincs költségvetés, elfogadott és én pedig nem tettem függővé az együttműködést attól, hogy nekem van-e szerződésem vagy sem, hasonló szituációt önök már tetten érhettek. Niedermüller Péter és a hetedik kelet esetében ez is. Az sem volt egy dicsőséges történet, és talán nem az én jó voltamból. Erre azért nem tudok kimerítő választ adni, mert Niedermüller Péter azóta sem mozgatta a fülebotját az ügyben, hogy esetleg beszéljük meg, ami akkor történt. Aki tévé látja a műsort, az látja, hogy milyen mozdulatot teszek. Én hat azért kerestem meg csütörtökön, mert vagy talán szerdán. Szerdán kerestem meg, hiszen csütörtökön nem beszéltünk, mert ő nyilvánvalóvá tette, hogy a zuglói történtek kapcsán neki vannak információi, és én valójában arról szerettem volna beszélni, hogy ő most már mint országgyűlési képviselő jelölt egyformán mére ellenzék és kormánypárt korrupciós ügyeit illetően, és ha nem, akkor annak van-e oka egyáltalán, mi a módusz vüvendi a tekintetben, ahogy eljár. Megbeszéltünk egy időpontot, amelyben azt tisztáztuk egymással, hogy nem fogunk beszélgetni, mert közben kitört a háború, és csütörtökön volt reggel 7 órakor. Pénteken megbeszéltük, hogy ma <coughs> fél kilenc után beszélgetünk. Több részből áll a Hadházi Ákossal való beszélgetés... Úgy kezdődik, hogy 2022. február harmadik napján dörödöm-dörödöm bejelentett összefüggésbe hozható-e az önkormányzattól a büntetői című írásbeli választ igénylő kérdésére, az országgyűlés dörödöm-döröm alapján a következőkről tájékoztatom. A kérdésében megelőtt gazdasági társaságot érintő a Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyugat bűnügyi igazgatóság a elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekménye miatt folyamatban lévő eljárás részleteiről. A érdekeire figyelemmel nem adható tájékoztató. Sport Péter 2022. február 18. napján. A 444.hu részletesen foglalkozik a zuglói parkolással, foglalkozik, illetőleg foglalkozott ezzel kapcsolatban podcastot is tett közzé februárban elsősorban Ácsdániel Tollából. és sokaknak kellemetlen ügy állhat Horváth Csaba meggyanúsítása mögött című cikkében. Visszamegy az időben, és feltünteti egyebek közt azt a Facebook posztot, amit az előbb olvastam. Ezen túl egy ideje már keringenek olyan pletykák, hogy Horváth Csaba neve előjött az... Ezt az SYS csoportot is érítő számlagyáras nyomozásban, amivel a magyar jeti már korábban foglalkozott. A nap 2021 nyarán arról számolt be, hogy lecsaptak egy számlagyárra, kiterjedt szervezetről van szó, 80 helyszínen csaptak le. Több tucat különböző önkormányzatokkal szoros kapcsolatot ápoló cég érintett az ügyben, amelyek közel sem amelyek közül közel sem az már említett S, Y, S csoport tagjai a legjelentősebbek. A nyomozati anyag egy részét sikerült megismerniük a 444.hu-nak, ezek mindig rejtélyes dolgok, amelynek a jelentősége nem csekéd, ebből, ebben nem leszünk okosabbak. Tehát a nyomozati anyag egy részét sikerült megismerniük a 444-eseknek, köztük Ács Dánielnek, benne az egyik vezető vallomását, Fuzik Zsoltat, CBA informatikai vezetője, a BKV egykori informatikai igaz a Magyar Zseti adásában feldolgozott számlagyárás ügy fő gyanúsítotja. 2017 nyarán egy benzinkúton átadott 5 millió forintot. Az ügyesség közleményében 3 milliós tételekről ír a Feketes Koda a szuperben érkező horvát Csabának. A számlagyárás nyomozásban és most kibukott parkolás vesztegétési gyanúban szereplő cégek és személyek olyan gazdasági erőközpont részei, ami hosszú évek óta üzleti kapcsolatban állt Budapest Budapesti önkormányzatokkal írja 44-egyes kerületek és a főváros szintjén is. Fideszes és szocialista vezetés alatt is. Sok utal rá, hogy minden oldalról volt politikai hátszerek. Két cégről van szó. Először is létezik egy S, S IT nevű cég, ami az BKV informatikai rendszerét üzemeltette, évi 3,8 milliárd forintért, amíg 2021. július elején ki nem derült, hogy azzal gyanúsítják több munkatársát, hogy érintettek a fentemlített milliárdos csalási ügyben, Miután a nyáról lecsaptak a számlagyára, ez tehát 2021. A BKV informatikai rendszerének üzemeltetését Pintér Sándor bizalmasai vették át, jelentsen ez bármit is, részletezve nincs. Az SYS csoport másik cége az SIS, ez i parking, ami Kocsis Máté Idén idén 2017-től a Józsefvárosban és az akkor még Fideszes új Újbudán és a baloldali zuglóban végzeszte a parkolás ellenőrzését. Ami érdekes, hogy milyen körülmények között szerezte meg az uglói parkolás ellenőrzését az SIS Parking 2017-ben. Karácsony Gergely 2019 májusában elhatározta, hogy megszabadul ettől a cégtől, nem hosszabítja meg velük a szerzőést, nem szervezi ki a feladatot egy magány célnak, hanem felvesznek ellenőröket. Az önkormányzat maga végzi a parkolás ellenőrzését. Erről annak idején mind beszámoltak. Fejöncsi. A szocialisták végül fogcsigargata, de belementek karácsony gerge javaslatába, és elengedték a céget. Fuzik Zsolt 2010 előtt a BKP informatika igazgatója volt. 2009. decemberében adtak jelenne körözést, mintán a gyanúsították meg. Nemzetközi körözést adtak ki ellene, később elkapták és előzetes letartóztatásba helyezték. Ügye egészen 2017-ig húzódott, amikor is felmentették. Horváth Csaba közleményben reagált a vádakra, erre majd időben, ahogy a kronológia alakul, kifogok térni. Hadházi Ákos külön beszél az SYS IT fiktív számlagyáráról, még 2021. decemberében kezd el ezzel kapcsolatban Facebook posztokat közzé tenni, Előbb december 10-én, majd december 12-én, ami idén február 6-án folytatódik, erről még részletesen lesz szó. Ö ennek az SYS IT cégnek egyébként annyiban van jelentőség, hogy ez megjelenik a forrái g nél is, amely egyébként az elmúlt időben egy kormányrendelet okán bekebelezhette, ahogy ezt gazdasági újságírók szokták fogalmazni, az antenna Hungáriát, tehát a dolognak a szövevényességéről így tudnak egyébként tudomást szerezni, és aztán elkezdődik a történet harmadik szála, amely összefüggésben van, azzal a házkutatással, amit részint az önkormányzatnál, részint Horváth Csaba lakásán, végeztek, és amellyel kapcsolatban azt írta a hatházi Ákos, most kaptam a hírt, hogy házkutatás zajlik a Zuglói önkormányzatnál ez február 23 a reggel, és az ő híradása volt a legelső, illetve a kerület egyik cégénél, sajnos hallottam olyan információkat, erre még kitélünk, amelyek arra utalnak, hogy ez be fog következni, mivel az SYS IT Services Kft-t érintő nyomozásnak lehetnek ellenzék önkormányzatokat érintő szálai, Fontos elmondani, hogy ez a cég a kormány legmagasabb, vagy ennek a cégnek az ügye a kormány legmagasabb köreihez vezet. A számlagyárként működő cég egy nagyon komoly csalásorozat központi szereplője, az ügyben információm szerint így hatházi Ákos érintett egyebek mellett a forgy is. Nem lesz könnyű követni az elkövetkezendő fél vagy órát, Mindenki kösse föl a gatyáját. Legelsőként én megteszem ezt. Viszont valamit aztán nekiállunk. Amíg zene szól, addig telefonálhatnak. 061-712-42, bármilyen témában. 061-712-42 először Fiala vagyok. Azt kérdezem, hogy valamelyik napit reggel tudunk-e, vagy akarunk beszélgetni. És neked melyik nap lenne jobb, a kedv vagy a szerda? Hát, nálam általában hosszú szokott lehet. 25-30 perc is lehet. Jó, akkor hívjál, légy vissza, jó? Jó, jó! Igen, igen, igen, igen, vagy Skype-on. Oké, okay, várom. Jó, jó, szia! Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok. Mi a közmunkatárgya? Nem tudom, most fogom felvenni, itt vagyok, most értettem meg, és még nem mettem be a kövezető a, a, a úrhoz, és nagyvejheg gyönyörkölök a hóban, nagyvejhegben húz a hó. Ez hol a, van? Ez szegszádona, szegszádona, egy kertészetben. Mit kell leközmunkázni? Ez a Dudálós tiltakozás, a, a, amikor ugye a járvány kezdetén a kormány bevezette úgymond a rendkívüli jogrendet, és csináltat nagyon sok csúnya dolgot, vagy akkor is csinált nagyon sok csúnya dolgot, akkor a Lánchídnál dudálással Emlékszem. tiltakoztunk, és azt mondták, hogy az nagyon-nagyon veszélyezteti a társadalmat, meg a járványt, meg mindent, és akkor nagyon durván megvintettek szerencsére a... Mennyire? Hát összesen 38 napnyi munka és naponta. 5 és hol 000. tart? Most már a 36. nap. 36. nap. Ön egy meglehetősen elfoglalt ember jól döntött? Igen, én azt gondolom, hogy igen, mert igyekeztem így minden héten bemutatni azt, hogy ha sokan tiltakoznak, akkor az eredményt hoz, hogyha kevesen tiltakoznak, akkor az nem hoz eredményt. Én például nagyon örülök most nyilván nem, én miatt, a tanárok nem buták és okosak, és tudják, hogy miről van szó, de nagyon örülök, hogy például a tanári tiltakozások azok most nagyon komolyra fordulnak, és meggyőződésem meg hogy lesz eredménye is. A neki kezdhetünk? Kezdhetünk, persze. A körülmények megfelelők? Igen, igen, igen, mert mondom, gyönyörűen esik a hó, és hát már integettem az előbb a munkavezető úrnak is, majd akkor ő ezt elnézi nekem, el szokta nézünk, hogy néha megáll. telefonon. Rendben telefonát. van, Hatházi Ákos van a vonalban, és menjünk egy pár nappal vissza, hosszú idő után beszéltünk telefonon, és mondtam neki, hogy mély tiszteletem, mármint önnek, és akkor mondta, hogy ne essünk túlzásba, és akkor mondtam neki, hogy félértés elkerülése -el véget az, hogy mi úgy beszélgettünk, ahogy beszélgettünk, abban számtalan dolog jelentkezett egyrésztr ugye önt, ahogy engem is nehéz kordában tartani, és ebből önmagából adódóan vannak feszültségek, ráadásul ugye egy olyan zuglói történet volt, fontosában mondva, van, eh, amelyben nekem érzelmileg ráadásul, és ezt sose tagadtam, de ha tetszik, eh, akkor most kifejezetten elmondom, olyan személyes érintettségeim voltak, amelyeket nem volt könnyű legyőzni. Itt ismerettségekről volt szó, semmiféle függőrendszer nem volt, bár akkor én még eh, szerződéses viszonyban voltam az önkormányzattal, de ez még papcsák Ferenc idején kezdődött, és végigment a Karácsonyérán és a Horváth Csaba polgármestersége alatt is folytatódott, és hát nyilván való, és az tagadhatatlan, hogy most függetlenül a konstrukciótól az ember nem szívesen hal az általa a hetente megszólaltatott emberekről, vagy a velük együtt dolgozókról olyanokat, mint amit ön mondott. Ebben megpróbáltam önt tárgyilagosságra bírni, hol több sikerrel, hol kevesebb sikerrel, de ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy én egyébként elvitattam volna annak a munkának a jelentőségét, amit ön végzett. Volt a kétségeim az ön pont zuglói indulását zuglói de ezek már mind adakta vannak is a múltban, de természetesen ennek az emléke önben is élénken él, és ez így van rendjén. De amikor azt mondtam, hogy mély tiszteletem, azon kívül, hogy ez nálam egy szófordulat, annyiban mindenféleképpen nem volt hamis a hang, hogy nekem önt felhívni és önnel beszélgetni, az nem ugyanaz, mint spanyol csizmába dugni a lábamat. Köszönöm szépen. Ismét arra fogom kérni, hogy legyünk nagyon tárgyilagosak és rövidek, iszonyatosan bonyolult a történet, és nagyon sok szála van. Ha valamire nem akar válaszolni, a leghosszabb szövegeket most mondtam, mostantól kezdve lényegesen lerövidülök. Csak hogy világos legyen, sokkal több dologról akartam kérdezni, végül három fejezetet találtam, nem ebben a sorrendben fogom kérdezni. Egyrészt az a történet, ami ugye február 18-án Polt Péter válaszával folytatódott, hiszen korábban ön föl, és ez egyébként ezekkel az esebb kezdődő cégekkel kapcsolatos, amelyek két különböző ügyben is érintettek, e, aztán szó lesz, vagy szó lehet kizárólag e, az S, -Y S, az hogy kell ejteni? SIS, I, S, vagy mi, vagy annak mi az eljétés annak a cégnek? Nem tudom, a... Cis nak szoktuk mondani, Jó, legyen CICIT, a IT története, amely aztán elvezet a 4 g hez és az Antenna Hungária megvásárlásához. A harmadik és a legrészletesebb történet pedig az, ami a múlt héten történt a Zuglai Önkormányzatnál, illetőleg Horváth Csabánál, és miután én itt akartam önnel beszélni, és ez volt a megkeresés oka, ezzel kezdek, és ebbe próbálom a másik kettőt beleszűrni. Azt is megmondom, hogy miért. Egyrészt találkoztam valakivel, aki állítólag az ön informátorai közé tartozik. Ez most maradjon ilyen homályos, belejött, vagy majd fogom kérdezni, hogy önnek tényleg vannak -e egyébként informátorai, anélkül, hogy ön neveket mondana, és ez a dolog engem foglalkoztatott. Másrésztről pedig előkerült az a kérdés, hogy Vajon az előválasztást követően, de még a, a, vála, a parlamenti választás előtt mennyire mér egyforma mércével hadházi ágos a tekintetben, hogy a kormányzati és a nem kormányzati korrupcióról egyaránt beszél, és ebben ő milyen helyet foglal el. És akkor kezdek. Eddig világos volt? Abszolút, de már sem a kérdést, igen. Helyes. E az első ezzel kapcsolatos kérdés, most kaptam a hírt, hogy házkutatás zajlik a Zuggulói Önkormányzatnál, ez február 23-áról való. Hogyan kapott erről hírt? Ha jól emlékszem, e, hallom, akkor ön volt az első, aki erről megemlékezett, ezt követően szólalt meg a polgármester. Igen, hogyha jól emlékszem, akkor a stábomból a kollégám hívott föl, ő meg valamelyik önkormányzati képviselőtől hallott erről. Azt írja ön, sajnos hallottam olyan információkat, amelyek arra utaltak, hogy ez be fog következni. Ezt hogyan kell érteni? Úgy, ahogy ön is mondta, nyilvánvalóan az embert megkeresik különböző információkkal, tehát nekem a napomnak egy elég jelentős része azzal történik, hogy hála Istennek, Rengeteg információt kapok, nem hála Istennek, ugye rengeteg a disznóság, és nyilván ezek között meg kell keresni a legpontosabbakat, a és utána ezeket ellenőrizni kell. És valóban, ahogy ön itt a bevezetőben mondta, ugye van egy rendkívül magasra vezető és rendkívül szerte ágazó ügy, amelyikben a, egészen komoly nyomozás is uh, folyt korában, és ehhez kapcsolódóan valóban kaptam egy ilyen információt, informátortól, amit nyilván nem fog az ember elmondani kicsoda, mert akkor kezdve kezdő nem lenne uh, informátor. Is Két nem kérdést engedjem meg, ez önmagában egy műsortárgya lehet, de ennyi időnk nem lesz, egyszer még lehet, hogy érdemes. Uh, ha mondjuk egy hónapot veszünk figyelembe, az egy viszonylag hosszabb idő, akkor abban hány olyan találkozója van, ahol különböző emberek papírokkal, magnószallagokkal, kazettákkal, USB-vel és egyebekkel keresik fent, fel önt azzal, hogy ők valamiről tudnak és szeretnék, hogyha ön azzal foglalkozna? Nem ez a jellemző, és én általában azt szoktam kérni, hogy ne így csináljuk, hanem azt szoktam kérni, hogy küldjék el nekem megfelelő csatornákon. Az a bar, hogy nagyon, tényleg nagyon sok információ jön, és az a még nagyobb, bar, hogy egyébként ezek közül elég sokat Oké, okay, nagyjából egy hónap alatt hány ilyen megkeresés érkezik? Hát inkább úgy mondom, hogy naponta egy-kettő egészen komoly információ Jó, jön. Amit magyarul, állam, hogy ez a havonta de. ötvenet meghaltál, halad. Hogyan tud ön egyedül, vagy egy stábbal záros határidőn belül megbizonyosodni ezeknek az igazságtartalmáról? Alapvetően ilyenkor például, ha ugye ezt az adott esetet próbáljuk, akkor először mindig úgy próbál az ember eljárni, ahogy egy normális országban kellene. Én például megkérdeztem Port Pétert. De minden ügyel nem fordulat, azt előbb el kell dönteni önnek, hogy az tényleg érdemlegesebb vagy sem? Persze, természetesen. is. a legnagyobb baj egyébként, hát nyilván az embernek már van egy bizonyos, Ebből az ötvenből ahol... mondjuk havonta mennyi akad fenn az ön szűrőjén, amire azt mondja, hogy komolytalan, vagy valami személyes ellentétnek a bosszú szituációja? Az öt, ötvenet én azt mondom, hogy ennél több jön, csak az ötven az, amelyiket Tehát ötven az, az, ami átmegy a szűrőjén? Igen, de sajnos ugye ezek közül jóval kevesebben lehet érdemben foglalkozni. Tehát ma már annyira sok az ügy, hogy tényleg szinte. Van önnek egy, lehet, egy apparátus tehát... erre nézve, vagy egyedül csinálja? Hát van összesen talán öt ember, aki mellettem képviselőködik, természetesen nem mindenki azzal foglalkozik, hogy ezeknek az ügyeknek jár utána. Hát én nekem is sajnos ebben részletesen részt kell venni, és gyakorlatilag ezzel foglalkozik. Ön ezzel megnyerte el. az előválasztás zuglóban, vár őre a választás most, 2022. februárjában ő miért látta szükségét annak, hogy hamarabb bárkinél a Facebookon értesítse a világot arról, mi zajlik Zuglóban, és talán a második kerületben, illetve nem tudom, hogy hol lakik, Én hamarabb is ö, ö, ö, ö, szükségét láttam, tehát ahogy mondtam, ahogy információt kaptam erről, akkor én a portól megpróbáltam. Félel, nem, én most a házkutatásról beszélek. Igen, tehát ezeket pedig e, nyilvánvalóan ennek van egy e, szimbolikája is az, hogy nehogy e, azt gondolja bárki, hogy... E, ha ezen az oldalon felmerülnek ügyek, akkor azzal nem fogunk foglalkozni. Ugye én nagyon sokszor e, megkapom ezt teljesen e, e, jogtalanul, és nyilván az, hogy erről beszéljünk, ez fontos másik. De más ég, például az közöttem, Iványi Gábornál a... levő házkutatástól is hamarabb számolt be, semmit is bekövetkezett. volna. Arról nem tudtam. Illetve, hatalra. hogy bekövetkezett, de bárki melyik más orgánumnál hamarabb? Arról a, arról a sajtóból, sajtóból hallottam először. Hát nagyon fontos, ugye ilyenkor azt is, azt is kihangsúlyozni, hogy ezekkel a dolgokkal természetesen foglalkozunk. A másrészt azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ez az ügy, mert ez is fontos, és tény, és lényeges, hogy ez az ügy egy mellékszála, egy sokkal nagyobb. Azt értem, de mellékszálként is fontosnak tartotta. Azt igen. kérdezem, hogy ekkor még mielőtt kiposztolta volna, felvette a kapcsolatot a polgármesterrel, mint egy ellenőrzendő a hírvalóságtartalmat? A hivatal alig, tehát ezt természetesen ellenőriztük. A magánházán eltartott kutatásról nem tudtam, arról nem is posztoltam aznap délután még ön több helye megszólalt. Eh, Hatházi Ákos a Körzet Ellenzéki képviselője öt szerda délután azt mondta a HVG.hu-nak, ha bebizonyosodik Horváth Csaba polgármester vett ebben, eh, mármint ennek a számlagyánnak a történetében gyors politikai következményei kell, hogy legyenek. Eh, többször elmondta korábban, hogy a Zuglói parkolási botránynál korrupció volt és ennek politikai következményei kell, hogy legyenek. Szerinte ez az ellenzék elemi érdeke eh, önmértatotta szükségesnek azt, hogy politikai Következményekről beszéljen egy olyan történetben, ahol ön pontosan tudja, hogy a házkutatást követően hetek, hónapok fognak eltelni, addig, amíg egyébként egy bírósági tárgyalás lesz, és az első fokot valószínűleg másodfok követi, ha egyáltalán lesz bírósági tárgyalás. Tehát miért beszélt mindjárt aznap délután a HVG-nek politikai következményekről? Hát ugye azért, mert az előző hónapokban is arról beszéltem, hogy ennek az ügynek politikai következményekkel kell, hogy legyenek de a nyilatkozatokban azt is elmondtam, hogy természetesen csak annyit látunk előre, hogy ebben az ügyben jogtalan haszon kellett. Értem, de milyen gyors politikai következményei kellenek, hogy legyenek annak, hogy ilyen házutatás zajlott a múlt héten? Én szerintem például az lett volna szerencsés, amit egyébként a polgármester felvetett, hogyha ő az ellenzéki listán nem lesz rajta. Ez még külön, ez még külön kérdés lesz, erre még ki fogunk térni, de ez e, akkor még nem volt időszerű. De én szerintem időszerű volt. Ön tudta, hogy rajta van a listán? Szó volt arról, hogy rajta lesz a listán. Értem, de szerdán én nem is volt lista. De szó volt arról, hogy rajta lesz a listán. De az is fontos, hogy rajta van a listán, vagy az is fontos, hogy milyen helyen? Mindegyik, tehát én azt gondolom, mindegyik fontos, egyiknek van egy szimbolikája. De ezek szerint függetlenül attól, hogy szerdán ő nem lehetett még biztos abban, hogy rajta van-e a listán vagy sem, de abban biztos volt, hogy ennek olyan politikai következményei kell, hogy legyenek, hogyha netár rajta lenne, akkor onnan le kéne, hogy kerüljön. Igen, ez volt a véleményem. Most is az. Ez az út se következett be. Micsoda? Hát, hogy lekerült volna Az nem kell, az sajnos nem, hanem rákerült az út. Értem, de ez a politikai következménye az ellenzéki pártoknak a döntés alapján nem született meg. Sajnos nem, igen. Um, hozzátette már, mint ön, hogy a zuglói parkolási csak egy mellékszála a történetnek, és ugye, hogy erre milyen részletesen fogunk tudni kitelni, vagy sem, hát az egyébként szerintem a hallgatóság és a nézőközönségnek a türelmén is múlik, én mindent elkövetek, de ez tényleg nagyon szövevényes. Uh, nem annyira egyébként nem annyira szövevényes. ha engedi három maradot elmondani, akkor.. Abban három. Elmondok róla. Igen. Mert, Jó, mert beszéljünk mert először, hogy ez... egy több dologról van szó, beszéljünk a Zullóban 2017-től kialakított fizetős parkolási rendszerről. Legyen ez az első. Hát erről már sokat beszéltünk ennek, ennek egy. egy nagyon egyszerűen elmondható, hogy ajánlatokat kapott az Ugrói önkormányzat a parkolás üzemeltetésére volt drágább, és volt olcsóbb, az olcsóbb, meg kizárták, és a jóval olcsóbb volt, és így lett az eredménye, hogy annak ellenére, hogy pénzt be az autósokból, ebből a önkormányzatnak nem volt nyeressége, hanem inkább az egészet, hogyha összességeben néztük, akkor veszteséges volt. Ez volt a történet. Ami Miatt ez most ugye előjött, hát azon kívül, hogy a, a propaganda szempontjait használja, aminél most jött elő, ugye ez volt a propaganda szempont, másrészt pedig Elvileg egy Fuc nevű ember e, ugye azt vallotta, hogy e, tehát vallotta arról, hogy ő kinek adott kenőpénzeket. Azt tudtuk, hogy e, extra pénzek keletkeztek, ő vallotta arról, hogy kinek adott e, kenőpénzeket. Ennyit tudunk csak, de ez azért ez nem annyira kevés, és nem annyira Ugye sok. egy olyan parkolási rendszerről van szó, amely még karácsony Gergely, polgármestersége idején jött létre. Igen, az ellenszavazata ellenére. Igen. Értem, de mi tudjuk, a polgármesternek vétója is van, igen. ezzel kapcsolatban ellentmondóak a hírek, hogy tartózkodott vagy ellene volt, de minden esetre a vétóval egy biztos, hogy nem élt. Igen, igen, igen. A második történet az a BKV történet. Igen, e, tehát a, ott arról van szó, hogy Tarlós Istvánék idején, még a Tarlós e, e, utolsó hónapjaiban kötöttek egy szerződést a BKV-val, és ennek a BKV-nak elvileg ez a cég, ez a CIS IT nevű cég, e, ilyen számítástechnikai e, munkákat e, végez, e, és az információk szerint ugye ez a miközben végzi ezeket a munkákat, nagyon komoly számlákat fogad be, olyan számlákat, amik között valóságban nincsen teljesítés. Tehát ilyen számlákkal próbálja ezt lefedni, ezt a munkát. Ez egy, most már annyival tudunk többet, erről én hónapok óta beszéltem, annyival tudunk többet, hogy ez egy nagyon nagy hálózatnak a része. Tehát ez is csak egy úgymond áll a történetnek, kialakítottak egy nagy adócsaló, áfacsaló a hálózatot, amelyben benne van, és ez nagyon fontos, mert szerintem ez a történetnek a legfontosabb szála, az, az hogy benne van a 4IG, 4IG nevű cég is, a haszonhúzó cégek között. A információim szerint ki is hallgatták, sőt volt munkatársuk le is, letartóztatásban is. És ez pedig, ami miatt a legfontosabb, ha a harmadik mondatot még elmondhatunk az ügyről, az pedig az, hogy pont azon a napon, illetve másnap reggel, ö, ö, bocsánat, előző este, amikor a házkutatás történt, ugye Zugróban, előző este hagyta jóvá a kormány azt, hogy ez a Forálgyi nevű cég, amelyik minden jel egy adócsaló és egy komoly adócsaló cég, ez a Forálgyi nevű cég összeolvatott, Összeolvhatott, megvásárolhatta az antena mungárját. Ez igen ez egy van. nagyon fontos vonal. De most ugye igen. a számlagyáros nyomozásban így Ács Dániel a pont hubban, a számlagyárás nyomozásban és a most kibukott parkolási vesztegetési gyanúban szereplő cégek és személyek egy olyan gazdasági erőközpont részei, amely hosszú évek óta a üzleti kapcsolatban állt budapesti önkormányzatokkal egyes kerületek és a főváros szintjén is, fideszes és szocialista vezetés alatt is, sok jel utan rá, hogy mind. Minden oldalról volt politikai hátszerük. E, maga a, az a cég, amely a BKV informatikai rendszerét üzemeltett, és amely számlagyárként működött, e, miután erre tavaly lecsapott a NAV e, az önfeltételezéshez szerint, a NAV elnökét egyébként közt emiatt is e, bocsájtották el. Ilyet te... emiatt. Mi, miután nyáron lecsaptak a számlagyára a BKV informatikai rendszerének üzemeltetését, Pintér Sándor bizalmasai vették át így a 444.hu. Erről ön milyen részleteket tud? Uh, viszonylag sok részletet tud, amire egyrészt időnk se lesz, és uh, feltétlenül nem is biztos, hogy most szeretnék róla beszélni, mert nyilván ezek közül sokat kell még ellenőrizni. A uh, igen, tehát ez így történt, hogy miután, és ez nagyon fontos... Mert de, ő lenne a tasnádi vonal? vonal? Ez, a ta, ez a tasnádi vonal, de hagyj emeljem ki, amit ő mondott, hogy, és én, én állítok, vagy ön idézett engem, hogy Sors Lászlót, pont ekkor váltották le Sors Lászlót, nem nagyon ismeri senki ebben az országban, pedig ő volt. A az elnök, de, de azt de szeretném de... megkérdezni, anélkül, hogy elvesznénk a részletekben, hogy miközben tudtommal a, a Tasnádi és a Pintér már nem ápolnak olyan jó viszonyt, így aztán fogalmam nincs, hogy mennyiben hát, Pintér, Pintér vonal. Ennek a Tasnádi Lászlónak hát. tulajdonítható vonallal kapcsolatos információkról én miért nem tudok? Tehát ez, ezzel kapcsolatos információi önnek merre tartózkodnak éppen? Miért állapodik uh, meg a BKV ellenőrzés. egy ilyen céggel? Ellenőrzés, ellenőrzés alatt állnak, illetve amikor én erről tudtam, akkor jeleztem a polgármester úrnak ezeket az információkat, és hála istennek el is indult, úgy tudom, egy vizsgálat, hiszen ez nyilvánvalóan érinti a BKV-nek a kifizetéseit. Tehát, hogyha BKV-nek dolgozó cég az hamis számlákat fogadott be, az azt jelenti... De itt nincs hamis számla, azt lehet tudni, hogy egyébként egy tal talán Pintér Sándor, vagy nem Pintér Sándor, nem mintha egyébként ez bármilyen vonatkozásban negatív lenne, de az elmúlt időben ugye egyebek hát közt az ő felszólalásai alapján az volt benne a közéletben és a köztudatban, hogy nem teszi jól a BKV, hogyha egyébként olyan személyekhez kapcsolódó cégekkel Terződik, mint akik egyébként Pintér Sándorhoz vagy Tasnádi Lászlóhoz köthetők, vagy ez a részemről egy nem korrekt mondat volt? Szerintem nem nagyon jó, hogyha Pintérhez köthető cégekkel valami... De ezzel volt, kapcsolatban, ha így am... van, akkor mégsem szólalt föl. Bocsánat, bocsánat, dehogy nem. Tehát Én ebben az ügyben én voltam, aki, aki hónapok óta először a nyilvánossághoz fordultam, talán még a jelen újság egyébként máskorában nem nagyon foglalkozott ezzel, még egyszer mondom, itt egy olyan szerződésről van szó... De akkor, amikor ami... megkötötték a szerződést... Hagyja már, hogy befejezzek egy mondatot, elnézést. Tehát olyan szerződésről van szó, amit Tarlós István megkötöttek, utána valóban volt egy tulajdonosváltás is, és én felhívtam a figyelmet arra, hogy mivel itt ebben az ügyben nyomozás folyik, és ebben a hamis számlák befolyása miatt folyik nyomozás, emiatt a BKV-nak ezt vizsgálni kellene ezt a szerződést, hála Istennek, ez ö, ö, meg is Oké, okay, rendben van, de a tasnádi cégével való szerződés kötés ellen ö, úgy tűnik, hogy a mostani városvezetésnek nem volt kifogása? Hát azzal ő nem tud mit csinálni. Tehát a városvezetés egyrészt ö, nyilvánvalóan nagyon sok is van, egy, egy nem is a városvezetésnek, hanem a BKV-nak. A városvezetés nem tud mit csinálni azzal, hogyha ö, egy céggel, akivel ő szerződik, abban a cégben. Ö, Tulajdonosváltás van, ez önmagában előfordulhat, ezzel nem tudni csinálni. Azzal tud mit csinálni, és azzal kell mit csinálnia, hogy ha az a gyanú merül fel, hogy ő drágában kapja, éppen a tarnósék által kötött szelték. Érted, hogy egy cégben tulajdonosváltás történik, akkor az azt jelenti, hogy a teljes cég onnantól keze másféleképpen működik. Önmagában nem, de még egyszer mondom, nem is erről van szó. Arról van szó, hogy ebben a cégben, amivel tarnósék megkötöttek egy szerződést, ebben a cégben hamis számlákat fogadhatnak be, az pedig azt jelenti, hogy ezek szerint drágábban adják az izoportnál, drágábban adják azt a szolgáltatást. A városvezetésnek ezt kell vizsgáltatni a BKV-val, vagy a BKV-nál. És ezt kivizsgáltak? Ez elindult ez a vizsgálat. Mikor? Nem tudom, elvileg a múlt héten. Oké, de ez egy tavalyi történet. Nem, nem, nem. Amiről tudunk, a, tehát ezek, ezek mostanában ezekben a hetekben jönnek be a Ennél is Tasnádi László mikor vette meg, vagy a hozzáköthető cég mikor vette meg ezt? Ö, tavaly nyáron. Erről beszélek, nyáron. hát akkor mégis mégiscsak csak tavaly nyáron, tehát ennek következtében a vizsgálat, hogy februárban indul, a kettő között eltelt több mint fél év. A, tehát elnézős, tehát azok az információk, amik erről a cégről jöttek, ezek most jönnek, most kell ellenőrizni, ezek ö, Egyébként nagyon remélem, hogy minél több a következő napokban nyilvánosságra fog kerülni. Ugye most nyilván egy, egy nagyon ronda háború van, egy orosz agresszió van, ami elvesz figyelmet, és arra figyelni ez kell. Hogy ez ezt nem győzöm, én is hangoztatom. De valóban, ha engem kérdez, akkor én már hamarabb is elindítottam volna ezt a vizsgálatot, de nagyon örülök, hogy elindult ez a vizsgálat. Nem politikai leszámolásán tényleges cselekmények vezettek Horvást Csaba meggyanútsításához. Erről beszélt, és ez szintén még 23. -a, ön a magyar hangnak. Ön hogyan tudott erről ilyen egyértelműen nyilatkozni? Hát úgy, ahogy már itt is többször elmondtam, de még egyszer elmondom, az, hogy ebben az ügyben, Ö, jogtalan előnyök keretkeztek, ez számomra nem de milyen tényleges cselekményeket tudott beszélni, Horváth Csabához és kötni? Az, és azt, hogy ezek hova kerülnek, ezek a pénzek, azt pedig nyilvánvalóan egy nyomozást tudjuk. Kértem, de itt Horváth Csabával kapcsolatban egy konkrét mondatot mondott. Elnézést, az aránya a kettő között az elmúlt időben azért nem az éjavamra volt. Azt kérdezem. ez nem is egy meccs, tehát legyen mondani. Tehát azt az, hogy ezek a jogtalan előnyök, ezek -ez kihez kerülnek, azt pedig nem tudom én eldönteni, ön sem tudja eldönteni, aki egy kenőpénz... De akkor hogyan az tudja azt a, a mondatot kimondani a nyomozó hatóságtól függetlenül, hogy nem politikai leszámolás, hanem tényleges cselekmények vezettek Horváth Csaba meggyanúsításához? Azt, hogy az újságírók hogyan jelent meg, még egyszer elmagyarázom önnek, hogy csak kérdezik. Tehát azt mondom, hogy az, hogy itt valamilyen kenőpénzt keletkezett, az nem. A, hiszem, hogy politikai leszámolást lenne mondani. Tehát az, hogy kenőpénzt az biztos. Az, hogy ebből a tényleges nyomozati cselekvés, az pedig az, hogy volt egy adócsaló hálózat, amelynek a vezetője ez Horváth csapára vallott. Ilyenkor nyilvánvalóan úgy jár el egyébként helyesen, független attól, hogy ez egy portméteres Fideszes ügyészség, tehát egy normális országban ilyenkor egy nyomozó hatóságnak ennek utána kellene járnia. Az a politikai, ha politikai vonalat keresek, akkor az a politikai vonal, hogy négy-öt évig nem érdekelte az ügyészséget, hogy az ugrói ö, ö, parkolásban keletkezett jogtalan pénzek, ezek hova kerültek? Értem, de azt kérdezem öntől, hogy ha már itt tartunk, akkor hogyan tud ön olyan mondatot mondani, hogy nyilvánvalóan nem politikai leszámolás? Honnan tudja, hogy nem politikai leszámolás? Hát azt tudom mondani, hogy a politikai leszámolásról akkor beszélnénk, hogyha itt nem lenne ügy, ha nem keletkezett volna jogtalan előny, Uh, és, uh, Férjét, hol, mi a politikai leszámolás? A politikai leszámolás adott esetben az, hogy valaki földobja horvát Csabát. Honnan tudja, hogy valaki nem dobta föl horvát Csabát? Én úgy tudom, és ez megalapozott szerintem ez az információm, hogy itt ez a fuzik nevű ember hallott, akinek ugye köze volt. Uh, De akkor egyetlen miért tartotta van. szükségesnek elmondani, hogy nem politikai leszámolás? Valaki megfelvetett ennek a lehetőséget? Azért, mert uh, uh, sajnos uh, uh, Jött olyan később, és jött is talán utána jött ki olyan nyilatkozat, amiben nem értek egyet, amit az ellenzék nyilatkozott, és csak politikai okokból történik ez a nyomozás. Ennek a nyomozásnak meg kell történnie. Amit én hozzátettem, a politikai ok, az az időzítés, tehát az, hogy ezt ugye pont most hozzá ki, annak nyilvánvalóan politikai oka van, és hogyha. Még egyszer enged még egy mondatot elmondani, mert ez a legfontosabb, a legfontosabb politikai oka az volt, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy az Antenna Hungáriát, amelyiken keresztül minden, szinte minden adat Magyarországon át fog menni az ő szervezetén keresztül, az Antenna Hungáriát magánkézbe adták, a Foraygyi nevű szégnek adták. Ez a politikai ö, ok, ö, hogy erről elterjed a figyelmet, tökéletesen el is terelte másnak egyetlen rajtam kívül, senki nem beszélt arról, hogy itt Ez a média egy is írt róla, és a az média, az média egy nyomány, én az is beszéltem az róla. Az korrupció, az jó, az engedje meg az, az, az arányokat, hagyjuk, hagyja meg, hogy azért némileg helyre állítsam. Korrupciós bűncselekmények miatt gyanúsított az uglai polgármester és egy volt helyi politikus a központi nyomozó sajtó sajtóközleménye ugyanennek a napnak a koradél utánján. A Központi Nyomozófügygyészség befolyással őzérkedés büntette és más bűncselekményiatt folytat nyomozást, amelyben a zuglói fizetős parkolási rendszerrel kapcsolatos visszaéléseket vizsgálja. A Nyomozófügyészség a Készeléti Rendőrség Nemzeti a közreműködésével ma több helyszínen köztük a zuglói önkormányzati épületében kutatásokat és lefoglalásokat végzett, majd gyanúsítottként hallgatta ki a zuglói polgármestert és egy volt helyi politikust. A megalapozott gyanú lényegesen 2016-ban ELG polgármester, aki akkor a Fővárosi Közgyűlés tagja volt, a társában zuglóban a tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek egy gazdasági társaságot, amelytől a nyereségük felére tartott igényt. Mindezen túlmenően 2010. szeptemberében egy helyi politikus azzal kereste meg ugyanezt a céget, hogy havi 3 millió forintért cserében nem fogja befolyását a cég ellenében érvényesíteni az ügyben. A gyanúsított ennek kapcsán legalább három alkalommal vett át alkalmanként 3 millió forint készpénzt. A kiterjedt nyomozásban további eljárási cselekmények várhatóak. Azt árulja el nekem, hogy nekem tudnom kell-e, vagy fontos-e az, hogy különböző ellenzéki orgánumoknál, így hol önnél, hol a pont nál e, hogyan landolnak nyomozati anyagok, illetőleg annak részletei. Hát nyilván úgy, hogy azok hála Istennek kikerülnek, nyilván úgy, hogy vannak, vannak ezeknél a szervezeteknél. Először is az, hogy ez a nyomodás megy, ez a legnagyobb dolog, mert ott nyilván annál a szervezetnél volt egy olyan nyomozó, aki szereti a hazáját, és végig annak ellenére, hogy ebbe a NAV elnöke is belebukott. Azt hiszem, most megyek, e, sajnos nekem ezt a munkámat fel kell vennem, tehát önnek nem tudom, hogy meddig tart az adás, de én egy 10-20 perces munkára e, vagy e, interjúra készültem. Tehát folytathatjuk majd később, csak én itt elég rosszul ha magamat érezzem, hogy jönnek mellettem a munkások, én meg itt ülök Jó, a, az a kérdés, hogy e, akkor csinál. most hagyjuk abba, és holnap egy, folytassuk. Egy, egy, egy, egy dologról, ne, akkor egy dologról se, azt mondja, mert... Mik... Egyetlen egy dolgot, egyetlen egy dolgot hagyd mondjak, mert amit ön felolvasottak, vagy egy nagyon fontos... Rész, nem, van, uram, az, uram, lesz, uram hatházi úr, azt értsenek, hogy, hogy az egy újabb kérdést én nem. Ha önnek dolga van, tudomásul veszem mikor Innen folytatni. Ezt, ö, utána megnézzük a naptárat és megbeszéljük. Jó, jó? De holnap mindenféleképpen folytatnunk kell, mert szeretném befejezni, illetek folytatni, és beleértve, hogy én tudom, hogy a titokzatos harmadik szeméről akar beszélni. Erre holnap módja áll. Igen. Holnap 7 és föl 8, illetőleg ö, 8 óra után ö, tudok önnek időpontot biztosítani, ezt mikor utána, hívjam. most a nap táromat, mert a Mikor dold, hívjam? Amikor letesszük, utána felhívhat, csak felveszem a munkát, és egy negyed óra múlva Rendben, van egy negyed óra múlva keresem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallása. Viszont. Hadházi hallottak. Kérdés, óhaj, súhaj, panasz, 9 óra 6 perc van, a mai műsor 9 óra 12 percig tart, addig még van 6 perc. 061 71242. 42 Ádám, akkor létszeres, küldd el az e-maileket. Köszönöm. Jó, köszönöm. Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt. Fiala úr, én azt mondta, hogy a völner azért nem foglalkozik, mert nincs bírósági ítélet. El is nincsenek ilyen részletes adatok? De vannak, körbe úgy olyan részletes adatok. Akkor majd vannak. legyen szve, egy nekem össze, és küldjél. Arról nem beszélve a személyes indítatásom és az, hogy pénteken elmaradt a Horváth Csabával való beszélgetés minőségileg különbözteti meg ezt a történetet a Völner away, Számomra az, hogy ennek a történetnek az ismertetése meg történjen végeredmény nem lesz, az lelkismereti euh, kérdés. Nem lehetek egy olyan dologban elfogult, amelyben önök vagy bárki más, mint az önkormányzati választások legnagyobb vesztese elmarasztalhat. Ami nem jelenti azt, hogy a vörnerügy jelentéktelen lenne. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy jól értettem, hogy a most elhangzott interjú alapján tőlel, hogy Horbát Csabával lesz-e további Hát ezt nem tudom eldönteni, hiszen ennek az interjúnak még nincs vége, szellemében ez hangzotta. Oké, okay. köszönjük. Napot uh, önhöz, melyik interjú tartozott eredetileg. A legelső jó, akkor abban nincs változás. Oké, okay, rendben, várom. Hogy tartozna a most elhangzott interjú, ugye? Jó, igen, igen, nem. Eee, a... Ja, igen, igen, igen, igen, rendben, oké, jó, jó, köszönöm szépen. A szerkesztőségi életben a vatomünöketben. Irem van, mert akkor még ugye holnapnál dolgoznunk kell, és akkor ezt ma nem kell úgy elküldjeni. Igen, igen, igen, nem baj, semmi titok nincsen Köszönöm szépen. jó jó. Látja, így ragaszkodva magához. Csokolad. az egy egészen páratlan uh, attitűd, ahogy bizonyos kejfejelöntség követők úgy gondolják, hogy én ugyanolyan módon leplezek, mint amivel Hadházi Ákos a Fidesz kommunikációt gyanúsítja, nevezetesen most ezzel a történettel azért jövök elő, hogy a Völner ne legyen szó. Egyrésztről az, hogy mivel foglalkozom, az teljes mértékben magam döntöm el, és néha teljesen gyerekesen dac reakcióból képes vagyok valamivel nem törődni, hogy egyébként el akarnak számoltatni. De ez az eseteknek a minimális részében élvényesül. Aki betelefonált, egyetlen egy dologról feledkezik meg, hogy... A teljes joggal nem győzi hangoztatni, hogy az a történet, amiről itt most részletesen szó van, és amiről én egyébként megemlékeztem aznap, amikor ez tím, amikor eznek aktualitása volt, hogyan kapcsolódik az Antenna Hungária megvásárlásához, és hogyan kapcsolódik egy olyan Foráí G nevű céghez, amelynek szintén alkotó eremét képezi. Az egyik inkriminált amely ébrítette a számlagyárban. Tehát miközben engem azzal vádol, vagy azzal gyanúsít meg, hogy ellenzéki történetet Veszegorcső alá, miközben egyébként a kormányzat korrupciós politikájával nem foglalkozom, csak azt nem veszi észre, hogy ennek a történetnek az igazi reflektora valójában egy kormányzati korrupcióra vonatkozik. Az egy másik kérdés, hogy ezzel a kormányzati korrupcióval maga hatházi Ákos sem tudott még olyan érdemben megbirkózni, mint hogy egyébként a birkózáshoz hozzákezdett Tóth Csaba, a korvát Csaba személyét illetően. Annál alaposabb és annál elmélyülte munkát végzek sem, mint hogy egy ilyen apróságon esek hasra, és vajon be egy ilyen ügy kapcsán, hogy valójában kicsinyes, személyes, bosszú vezérel, amikor ezt a történetet próbálom megérteni, miközben a szálait képtelen fel tekerni a helyet, hogy ennél sokkal fontosabb kormányzati korrupciós ügyekkel ne foglalkoznék, miközben maga a korrupció és a korrupciós ügyek feldolgozása, mint önök is tudják, nem a kejfejancsi erőssége függet attól, hogy melyik oldalhoz köthető. Megpróbálhatnak ezzel engem szembesíteni, mondván, hogy milyen mértékben vagyok elfogult, de ez nem fog sikerülni. De állok elé. Óhaj, óhaj, panasz! 06 egy, 712 42 először. 06 egy, 72 42 másodszor.